Dialog. Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Duelok. Dobrý dualog. večer, milí naši poslucháči. Začína sa relácia Duelok. Viete veľmi dobre, že to je relácia zameraná predovšetkým na politicko-spoločenské udalosti, ktoré sa dejú našich západných susedov v Českej republike. A treba povedať, že tie posledné diely tejto dvojhodinovky slová hudby sme venovali téme ktorá celkom logicky a očakávateľne bude aktuálne najviac pozornosti. no a tou témou sú nedávno skončené sa parlamentná, alebo teda snemovní voľby v Českej republike, ktoré, ako viete, vyhralo hnutie Andreja Babiša a odsunulo tak do opozície celú aktuálnu politickú zostavu Petra Fiala a spol. No a my dnes večer budeme uh, sa tejto téme venovať naďalej, budeme v tomto akoby takom tematickom miniseriáli pokračovať, pretože nie len pretože, že to je dôležitá téma, ale pretože sa udiali ďalšie dôležité udalosti v rámci toho povolebného vývoja, ktoré si iste zaslúžia nejaký ten komentár. Tak v prvom rade, to čo sa vlastne udialo od tej, povedzme, že poslednej relácie na túto tému, tak v prvom rade je už teda jasné, že koaličnú vládu budú okrem spomínaného hnutia áno, tvoriť aj okamurové SPD a nová strana pod názvom Motoristi, tak... Prvým takzvaným aktualizačným momentom v celej tejto záležitosti je to, že tieto spomínané strany tento týždeň v pondelok podpísali koaličnú zmluvu v nej sa okrem iného dohodli, že kľúčové zákony, napríklad rozpočet alebo legislatívu týkajúcu sa zahraničnej bezpečnostnej politiky, budú predkladať po koaličnej dohode a budú ich presadzovať spoločne. V zmluve si tiež potvrdili rozdelenie jednotlivých ministerstiev a podľa tohto kľúča 9 členov vlády vrátane premiéra bude mať hnutie áno, 4 ministerstva prípadnú motoristom a 3 hnutiu SPD. Ďalšou udalosťou ktorú sme samozrejme v tých predošlých reláciách nemohli spomínať, lebo ešte sa neudiala, je tá, že v ten istý deň, teda v pondelok, zložili aj noví poslanci na ustanovujúcej schôdzi snemovne parlamentu Českej republiky, čím sa teda oficiálne ujeli mandátu. No a treťou, to asi povedal by som najšťavnatejšou aktualitou, je to, že novým predsedom poslaneckej snemovne sa včera stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura. Za jeho zvolenie v tajnej voľbe hlasovalo 107 poslancov. Treba povedať, že tá rozpráva, teda kto mal na to nejak silu to sledovať a čas, lebo malo to myslím 7 hodín, tak táto rozprava k voľbe šéfa snemovne bola naozaj veľmi výdatná a keď to poviem teraz tak veľmi kulantne, tak poslanci končiacej sa koalície k nomináciu Okamoru sa vyjadrovali kriticky, pripomínali jeho výroky z minulých volebných období, spomínali uh, mnohohodinové obštrukcie alebo nevhodné vyjadrenia o kolegoch zo strany Okamoru a tak podobne. Vrátane premiéra Fialu, uh, ktorý teda povedal, že považuje šéfa SPD na čele dolnej komory parlamentu za národnú aj medzinárodnú hambu a jeho výroky za významné bezpečnostné riziko. Ak to poviem teda menekulantne, ale o to pravdivejšie, tak včera sa na Tomy a Okamuru liali z dnes už vlastne opozičných strán hektolitre špiny smradu a hnusu. Tak, tak to vyzerá v skratke, milí naši poslucháči, najnovší povolený bývoj v Českej republike, a to som ešte nevedel, čo sa udeje tesne pred touto reláciou. To je ešte, na to spomeniem, tiež to je novinka úplne najčerstvejšia, ešte sa z nej dýmí a pári, ale to, k tomu pojedeme. Takže toto sú také akoby novinky, ktoré teda iste jedných potešili iní sú sklamaní a nahnevaní medzi tých, medzi tú druhú skupinu ktorý nepochybne nielen teda, e, sú sklamaní tak tam patrí nie len ten český mainstream ale aj ich kolegové napríklad v takom Nemecku tam vám napríklad nemecký časopis Sud Deutsche Zeitung zverejnil v týchto dňoch článok pod názvom Babiš priviedol do českej vlády pravicových extrémistov tak vám z toho článku niečo zacitujem Budúci premiér Andrej Babiš sa s partnermi dohodli na koaličnej zmluve. Ministerstva zahraničných vecí a obrany by mohli obsadiť ľudia, ktorí sa opakovane dopúšťali rasistických a protievrópskych vyhlásení. Amatérsky automobilový pretekár s náklonnosťou k nacistickým kultovým predmetom. Ako minister zahraničných vecí, ministerstvo obrany v rukách pravicových extrémistov a podnikateľ s miliardovým majetkom ako premiér. Tak by mala vyzerať nová česká vláda. Predsedom snemovne bude pravicový extrémist. Remista. To sa v Českej republike ešte nikdy neudialo, píšu Nemci. No, Babiš, ktorý viedol vládu už v rokoch 2017 až 2021 sa podľa tohto časopisového periodika bude teraz musieť viacej teda, o, z, akoby spoliehať na pravicové strany. Pred 28 rokmi Babiš spojil sily so sociálnymi demokratmi a vytvoril menšinovú vládu, ktorú komunisti tolerovali. Tentoraz sa 71-ročný muž musí dohodnať, dohodnúť s pravicovo extrémistickou stranou sloboda a priama demokracia, teda z SPD, a ešte veľmi mladou stranou motoristi, ktorá sa už minulý rok dostala do Európskeho parlamentu. A tak ďalej, tak ďalej. Proste neskutočne nešťastní sú Nemci, konkrétne toto periodikum, že sa to vlastne takto v Českej republike vyskladalo a v tom článku proste pokračujú v ďalších veľmi kritických teda a podobných názoroch. A, teda treba povedať, že takýchto a podobných komentárov sa naozaj, naozaj v poslednej dobe vyrojilo neúrekom. Ono to vlastne napokon všetko verne e, zapadá do toho, o čom sme sa vlastne bavili v minulých dialogoch, kde sme si podrobne popisovali dôvody, prečo sa proti budúcej vláde Andreja Babiša zdvihla takáto nielen domáca mediálno-politická vlna kritiky, ale aj ako počujete, aj medzinárodná. A prečo je tejto skupine ľudí tak veľmi trňom v oku, nie len teda samotný Andrej Babiš, ale rovnako tak aj spomínaný Tomio Okamura alebo motorista Filip Turek. Treba povedať, a o tom sme tiež hovorili v tých minulých dieloch, že protistrana zmobilizovala v tomto smere všetky síly, čo to teda šlo, aby tento vývoj nejak zvrátila minimálne teda v prípade spomínaného Tureka a jeho nominácie na ministerstvo zahraničných vecí. No a teraz, teraz, teraz sa tá pozornosť e, obrátila e, skôr na Tommy a Okamuru ako teda na nového šéfa snemovne ktorého dnes, mimochodom, vidíte, skoro by som bol na to zabudol, ale o tento zvuk by som vás nerád obral, ktorého dnes teda mimochodom nezabudol spomenúť ani odchádzajúci premiér Petr Fiala, lebo jeho vláda, to je tiež novinka z dnešného dňa, dnes schválila svoju demisiu. Tak Petr Fiala o tej včerajšej nominácii, respektíve o tej včerajšej voľbe, je opravdu ostudou a obrovskou chybou, že v čele poslanecké sněmovny třetím nejvyšším ústavním činitelem byl zvolen Tomio Okamura. Um, už vidíme i ty reakce v zahraničí, a ty podle mě nejsou to nejpodstatnější. Máme v čele poslanecké sněmovny člověka, který se vyjadřuje radikálním způsobem Rasisticky, ksenofobně, šovinisticky, za nímž je prostě série výroků po celou minimálně desítku let, které jsou naprosto nepřijatelné a nepatří do slušné společnosti. Člověka, který se choval tak, že neprojeval žádný respekt a úctu poslanecké sněmovně, tak ten teď stojí v čele poslanecké sněmovny kvůli politické dohodě kvůli obchodu, který má zajistit bestrestnost dvou klíčových postav té nové vládní většiny. A já jsem to říkal ve svém projevu. Já nespochybnuju právo vládní většiny uspořádat nově poměry. Je to jejich právo, ale má to taky nějaká pravidla. Ještě se nestalo v historii České republiky a v čele poslanecké sněmovny byl někdo, jehož politický subjekt ve volbách, nebyl silný. Nebyl první nebo druhý na pásce. A teď máme v čele poslanecké sněmovny člověka, který reprezentuje nepřiznanou koalici, která získala ve volbách necelých 8%. Toto není akceptace Podle mě, když budeme mlčet, akceptace toho, že někdo má většinu, to já plně respektuji. Toto je potřeba pojmenovat, protože v čele poslanecké sněmovny je někdo, kdo tam v žádném případě nemá být. A je to nebezpečné. Z hlediska bezpečnosti České republiky, ale i z kvality demokracie. No. A tak toto bolo včera, ja som nemohol ani tušiť, že dnes sa udeje niečo strašidelné, príšerné. rozostrašné. Úplne sa bojím, že či to vôbec môžem pustiť, ale nedá sa inak. Tento príšerný tvor, ako tu ho vykreslil uh, Fiala a, a, a vôbec 7-hodinové vykresľovanie včera, tak predstavte si, čo si on dnes dovolil. To už teda musím spomenúť tiež takto v úvode, hoď Toto dnes spravil Tomio Okamura. Právie sem nechal sundáť ukrajinskú vlajku z budovy poslaneckej snemovny. Česká republika na predním míste. nám palce. Právie sem nechal ja, sundať... už mi to aj znova stačilo raz. Už mi to pustilo aj druhýkrát. No nič. Tomio Okamura, ten hrozný Tomio Okamura dnes nechal teda zvesiť ukrajinskú vlajku z Českej snemovne, Ja som sa tesne pred reláciou dozvedel, že tých vlajok je tam viacej. Pomaly to už začína pripomínať hotel. No, ale podstata je táto, vážení poslucháči. Čo sa to vlastne v tej Českej republike aktuálne deje? Prečo sa toto všetko deje? Tak o tom by mohol byť dnes, dnešný dualóg, o takomtom povolebnom ďalšom vývoji, ako sa to tam vlastne všetko melie a čo sa tam deje a nedeje. Tak o tomto by sme sa my dnes radi vlastne porozprávali v rámci toho nášho, ako som už povedal, pokračujúceho seriálu o tomto povolebnom vývoji. A dnes to bude, milí naši poslucháči, o to čarovnejšie, že. Budeme tu mať jeden slavný návrat. Ako z toho filmu s názvom Dobrý holuby sa vracejí, tak dnes nám tu pristane jeden dobrý holub, ktorý sa tak trošku vráti dnes večer do Slobodného vysielača. Ale o tom vám ja nebudem teraz hovoriť nič viac, lebo nech to teda povie ten, ktorý vôbec tento slávný návrat má tak trošku na svedomí. A to je Petr Žantovský, mediálny analytik, vysokoškolský pedagóg a publicista, ktorého týmto vítam. A zároveň mu aj ďakujem za výber dnešného hostia. Takže Peťo, víta ešte raz. A čo si nám teda so sebou priniesol? Akého sparing partnera? Tak, ďakujem za privítaní. Uh, také zdravím tebe, zdravím toho ještě nejmenovaného hosta a, nebo parťáka a všechny naše posluchačky a posluchače samozřejmě především. Uh, já nevím, jestli by se ten člověk, co sedí na třetím mikrofonu naší triády uh, jako spokojil s funkcí holuba, uh, protože si myslím, že s celým svým zaměřením. Je spíš orel, nebo nějaká taková trošku dravější zvěv. E, takže, ale zase dobrý orlové se vracejí, nikdo nenatočil chápu tu metaforu, takže prostě jednoduše e, vítám po velmi dlouhé době e, mikrofonu Stanu Novotnýho je, yeah, děkuji moc, to je uvítání, no samozřejmě, že nechci mít prostě tkoř, nechci mít prostě jenom holub, prostě, ano, jako dravá, dravá ptačí, jako nějaká, prostě, eh, jak, jak si, dejme tomu prostě, eh, raketa, <laughs> to bych byl rád, protože by se to zasloužila, ta společnost. Tak, takže dobrý večer, eh, ctihodní pánové, dobrý večer, vážení posluchači, ano, jsem tady zpět, protože eh, mám rád, nedalo by to Proste, Petr mi volal, nedalo mi to prostě a ja musím si zase znovu povídat s Borisem a Petrem, protože prostě hold, ako sa máme rádi a, a protože si myslím, že máme co tady dnes říct a rozstřílet třeba. Stando. Nebo sežrať, co by Stando, vítaj u nás. Ja len teda k tomu dodám, aby teda to nevyzeralo, že som chcel s teba urobiť takého toho holuba, ktorý sa tak niekde poneviera po meste a nikto ho nemá rád, tak dnes, keď je možné mať, už si meniť pohľavia, fluidné sú aničo, tak ty by si mohlo byť prezmeru napríklad to, že holubica mieru, to by si, toto, s týmto by si sa mohol z trošku, či ani toto ti veľmi nepacuje, že by sme s teba stavili holubicu mieru. Ale aby, aby tá holubice míru tady proste mohla nejak fungovať, tak musí přesie ukázať ten ostrý zobák, to si myslím, že je veľmi nutné v současné situácii, pretože oni, ty rôzne holubice míru sú dostatečne, možná budeme říkať ako biehem toho večera, sú dost pokrytci zejména. Hmm. Takže já si myslím, že dnes je potřeba prostě buď ukázat ty zuby, to, jako, jako to, to, to, to, ta dravá zvěř, která běhá po zemi, jo? nebo ten ostrý zobák, protože si myslím, že už toho bylo dost těch všelijakých potkanů, kteří by se zasloužili jako nějak geratizovat. Takže ty jsi teraz v podstatě v, v polohe louca, dravca, Stando počuješ, ak to hneď, hneď budeme, tak však dáme si za chvíľku pesničku a tak, ale to mi nedá, lebo dlho si to nebol, tak samozrejme poslucháči vedia, bývali český policajný prezident sa nám tu vrátil a tak, však to sa tešíme, ale do to znie tak, tak nie je úplne po 22. nemôžem sa to spýtať tak, ako by som sa chcel, ale ono to takto na prvé počutie znie, že ty si dosť nasratý. No, <laughs> něco na tom je. <laughs> Stále, čo? <laughs> Protože to, to maskování, jak všech dobrými úmysly, jak špatných záměrů, to je, jak kam se člověk podívá odleva doprava. Do Takže samozřejmě, ale dejme tomu, že pořád se budeme pokoušet hledat e, tu trochu dobrá, budeme, se hledat, budeme hledat, jak si to e, v, tom, e, v tom moři e, zla e, přece jenom e, tu špetku těch drobých úmyslů, to je určitě důležité, že jo? to znamená, volí se vždycky to menší zlo, to už na to jsme si zvykli e, v té takzvané demokracii, no a ja za tým, tým hledániem toho menšieho zla stojím. Hmm. Protože, jo. Takže stále viac, tak akože aj umiernenie, ale teda už, už, už ako v polohe dravca už si nedáš skákať proste po hlave, už ideš tvrdo a už teda ne, vieš aj sďobnúť, keď treba, Dobre. Nebavíme to pořád, jenom jak Spotkanou caz, bude lietať srcť proste. Pečo, stano sa nám vrátil nabrúsený. Ja už to inak nevidím. <sí> víte, kuci, ono to je s tím hloubem složitý. E, e, pretože jedna taková e, e, e, e, ešte nedávno vládní strana Česká, tedy ODS, na tu modrou holubici ve znaku, hmm. ale bizarní je, že ačkoliv je o sobě Fiala and Company tvrdí, že jsou strašně pravicový, tak ona, ta holubice, letí doleva e, na tom znaku. Takže to si myslím, že je docela hezká metafora naší politiky, nejenom teď za posledního období, ale tak jako docela, docela dlouhodobě, že prostě něco máme tedy v ústech a, tu a tam to vypustíme a vypadá to jako věta. Mně to připomíná jeden krásný citát z básníka Miroslava Hruba, který napsal jednu takovou větu: Potopa jest, když nám jdou od úst bubliny a my se domníváme, že jsou to slova. Tak to mi připadá, takhle mi připadá česká politická retorika. Uh, a myslím, že se k tomu ještě dostaneme mnohokrát za tohoto povídání, protože ono to samozřejmě neplatí jenom o těch odcházejících a je na mnoze i mno o mnohých přicházejících. A zase buďme spravedliví, uh, když se někdo chová jako, jako holub, který uh, letí doleva, no tak, uh, tak s tím mám trošku problém. Tak uh, standard je, je orel, který letí někam, veľkám kteľný Já doufám, že není svatováclavský orel nebo orlice, to by zase byla trošku jiná metafora, to jsme jinde. I když je pravda, že e, ze toho svatováclavskýho by tam asi jako hodně chtěli ty naši e, pánové a dámy je, umístit toho okamoru, taky to tam na něj padalo, ty nálepky fašista, xenofob, nacista. Hmm. Blbosti samý, samozřejmě jako nepodložený, jenom, jenom mediální e, slupky. E, toho jsme, bohužel a celá tá, tá politická komunikace, je tých súpek plná. vyprázdnil sa, vyprázdňoval sa obsah. A to si myslím, že tomu odpovídá i koneckom. Sú to povolební vyjednávaní. Tak a o tom sa budeme mít dnes rozprávať, takže poslucháči už tu tému vlastne vedia, a poznajú aj hostia dnes, nášho mimoriadného. No tak čo? V vlastne už len dve veci neviete, že... Ale to vie, pokon tiež viete, ale ja vám to rád pripomeniem, že teda ak budete mať chuť, tak šup, napísať mail najlepšie na studiozavinačslobodnývysielac.sk Niektorí ste avizovali, že to tlačítko zelené, tá ikonka na stránke otázka do štúdia, že niekomu neukazuje sa, tak komu sa neukazuje, napíšte mail, komu sa ukazuje, môžete písať aj cez aj takýmto spôsobom. A robíme to štandardne takže potom v tej polhodinke poslednej sa teda pustíme aj do vašich mailových otázok a ak bude teda z vašej strany záujem, tak aj telefonáty môžete samozrejme potom v tej záverečnej polhodinke, budeme ich dvíhať 048 381 0101, moje meno je Boris Koroni vysielam z Banskej Bystrice a idem rovno Peťa Žantovského opäť vyzvať, aby teraz jeho hlas zaburásal v tomto našom misielaní, lebo, lebo vyberal hudobne. ja som si to tak e, v jednom muchu vypočul, keď som to celé nejako tak si pripravoval dnes a teda musím povedať, že vybral výborne, vybral dobre, s týmto výberom kapely, teda vás už, už samotná tá kapela vás zaši... asi neprekvapí, lebo často tu u nás znela, ale vybral naozaj výborné kúsky, takže Peťo, poď, mám povedané. Že... To je taková kulturní událost, takový fenomen, který se jmenuje Abba uh, A je to na autentický muziky s pomocí trošku umělé inteligence a samozřejmě velmi dobře dělanýho marketingu přes pěkný klipy, který dělají ve spolupráci s, s studiem Popcorn, který patří Frantovi, Motýlkovi, tak vystupuje aspoň ten, ten hlavní autor těch písniček. A je to taková dezohatní hardroková kapela, jak jsem to pouštěl přátelům ze své generace 60., tak, tak říkají, ale to, to zní jako pár ply, ovšem před nějakými skoro 50 lety. Ano, na tom jsme vyrůstali, takže je, je mi to blízký jednak protože ta muzika je, je fajn, je příjemná, je to dobrý, šlapající big být. a ještě k tomu jsou v tom opravdu je, hodně její texty. Takže já bych teď asi začal písničkou, která se tak dobře hodí k tomu účtování predchozí vádou, a tá píseň sa Teplákový blúd. Tak, ideme si ich vypočuť a po pesničke teda sa už pustíme do našej avizovanej debaty. máme za sebou, ešte iste budete radi, keď vám poviem, že ešte 13 čakajú. <laughs> no tak dobrý večer ešte raz my, naši poslucháči. Ak si prišli trošku neskôr k tým zariadeniam Spočúvate, stránu, tak je tu dialog s Petrom Žantovským, sťah by stabilným hostom tejto relácie dnes aj teda so stanom novotným, bývalým českým policajným prezidentom, s ktorými sa budeme dnes baviť o ďalšom povolebnom vývoji v Českej republike. Ja som teda v úvode spomenul tú udalosť chlapci, o ktorej som teda pred, pred uh, touto reláciou teda tesne sa so dozvedel a to je to, čo som vlastne spomínal v úvode toho domia Okamúru, ktorý sa stal včera teda šéfom vašej poslaneckej snemovne, 7 hodín pred ním varovali odchádzajúci tí politici, ktorí zachraňovali demokraciu, slušnosť, dobro pravidla a všetko to krásne. 7 hodín pred ním varovali. Napokon ho teda zvolili za toho predsedu snemovne a dnes, no čo on spravil, zvesil vlajku. Zvesil ukrajinskú vlajku z poslaneckej snemovne Českej republiky. Stano. Čo na to vrať? No prostě, zakrývám si oči, jsem z toho zděšen, jsem zděšená, jak říká Miroslava Němcová. <laughs> ne, tak samozřejmě, že zaplať pán Bůh, jenomže je to taková polovičatá práce, tam vysí ještě jiné vlajky, tam vysí vlajka Izraele, nevím, proč tam vysí vlajka Izraele, my nejsme součást nad izraelského státu, tam má vyset prostě jednoduše vlajka České republiky, je tam samozřejmě vlajka Evropské unie, za skřípání zubů si dovidu představit, že dobře, no tak jsme jako na to kývli a jsme součástí Evropské Unie, byť bych si představoval, že opravdu na našem parlamentu bude vyset jenom jedna jediná vlajka, a to je ta naše a na všech veřejných budovách, že bude vyset jenom naše česká vlajka, ale jako tomu také nerozumím, proč jako tam vysí uh, vlajka Izraele, samozřejmě, že uh, ví, jak to celé vzniklo, podpora prostě té genocidy uh, v Gaze, s tím já se mířit nemohu, protože to nic jiného není a je to jistě téma, které se může probírat úplně odvislé a jindy, ale nicméně nemá tam co dělat jakákoliv vlajka cizího státu. Takže zaplať pámu, že aspoň napůl udělal Tomio hned svoji práci. No Pečo, tě by se tento krok jako pozdává, urobil Tomio Tamura. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal standa, Což je celkem obvyklý stáv a kdo nás sledoval těch několik let, co jsme spolu vysvělali tenhle důlok, <kly> tak je na tohoto to reakci celkem už zvyklý. Uh, ano, uh, to, že je tam, že sundal vajku ukrajinskou je naprosto přirozené a je to zaslouží to potlesk, to, že nesundal vajku Izraele. Bez ohledu na to, co si mohu myslet o problému Izrael versus Palestina, respektive pásmo gazy, eh, tak to je skutečně práce polovičata. Já bych k tomu připomněl jenom jednu takovou věc. Já jsem se na to ptal právníků, ostatně standardy taky právník, tak mi to možná potvrdí nebo rozšíří. Eh, podle podle eh, zákona když na veřejnému budovu třeba jednu dobu to bylo, když začal konflikt na Ukrajině, tak to byla katedra Sv. Výta, pak to dlouho bylo Národní mozeum, byl to Karošteň, prostě symboly státní, státnosti český, tak se tam vyvěsí vajka jiného státu, cizího státu, tak to v podstatě jakoby vypovídá, že ta, to místo bylo obsazeno tím jiným státem. A ten jiný stát tam vyvěs svoji vlájku, tedy v daném případě Ukrajina. Takže jsme byli svědky toho, že Ukrajina obsadila e, chrám svatého Vítá, e, Karošteň, Křivokát a teda, a teda, a teda též poslaneckou sněmovnu. E, je pravda, že jako svým způsobem e, to nějaké vysvětlení má, protože ty miliardy, které jsme nadspali do Ukrajiny a její války, Vycházeli z rozhodnutí často tady je, toho, je, toho parlamentu nebo té sněmovny, ale, ale to neopravňuje k tomu, aby na ní na její budově vysla vajka Ukrajiny. Stejně jako by tam neměla samozřejmě a nevisí vajka Ruské federace, ani žádného jiného státu, ani papuji nový gvinný, kde se ještě jedí e, turisté. Je, prostě je to, je, to, je to všechno špatně. Je to, je to proti, proti zákonu, proti zbravýmu rozumu a som rád, že Tomio Okamura, e, tohoto gesto udelal hned ako první státnickej čin a ukázal tým, že je státnik. No, tuto máme, ja, teda som hovoril, že tie maily až v tej záverečnej pôlhodínke, ale tento prečítam teraz, lebo sa to hodí, my tu máme takého poslucháča, ktorý píše často, Talariko, sa teda menuje, alebo pod takýmto teda menom tu u nás píše. Nie je to zrovna poslucháč, ktorý by nebol na nás veľmi kritický, bývá, ale však v poriadku. Píše takto, že Praha je teraz zaplavená ukrajinskými vlajkami, po 5, po 5, pod 5000 českých korún ukrajinskú vlajku nezoženiete. Tupý Okamura dosiahol zvesením ukrajinskej vlajky presný opak, tak len toľko od susedov. Že či je to pravda? že si tak stáno minimálne ty bývaš v Prahe, tak ako to je, Praha zaplavená ukrajinskými vlajkami? po tom čo spravilo mm, Kamura? To není už zapavená ukrajinskými vlajkami. Ukrajinských vlajk značně ubilo, Na některých budovách se divím, že se pořád drží. Teď zrovna bývalý vyslanec v Izraeli právě má vyvěšenou vlajku na domě, nebo respektive, ve kterém, ve kterém bydlí, což je Českobrtrská církev evangelická, která sehrává teď z velmi zvláštní roli v těch mezinárodních politických událostech, jistý Jiří Šneider. Takže mě to docela, to mám kousek od baráku, takže každý den, pozoruji, že tam ten hadr pořád je, ale jako nicméně jinde jako ty vlajky v podstatě zmizely po protože si myslím lidé uvědomili, že se jim to už ani politicky snad nevyplatí. <laughs> Takže jak jsou tady lidé zvyklí státně se chovat, oportunisticky se chovat, tak eh, trošku už je to omrzelo, dejme tomu s tou ukrajinizací eh, České republiky. Takže není to tak úplně pravda, že by byla Praha eh, tak zaplavená, to není za Dokonce se už i Národní muzeum zvěsilo v lajku a prohlásil ředitel Národního muzea, že bude používat tu plochu teď k propagaci vlastních akcí, což si myslím, že, bylo, že by bylo záhodno, aby se věnoval tomu, čemu se má věnovat a nevěnoval se politice, které, které působí jako solom v porcelánu, ale nicméně jaksi, jako abych tady se vyjadřoval k tomu, kolik stojí na trhu, e, modrožlutá vlajka, e, to, to proste je úplne absurdní, že toto to, to, to je za dotaz, vôbec nerozumiem takovému dotazu, jo, akože, je, že to je ako, má dělat to, to marketing bylo nejaký marketing, ktorý nebol, nebol, mm. co to je za, blb, za, za blbino. No poslucháš, naznačoval, že presný opak, čo mal v pláne, tak sa teraz ako by udial, neviem, Peťo, chceš k tomu niečo? No, k té ceně té vlajky. Eh, eh, možná žiju v nějaké speciální bublině, ale neznám ve svém okolí nikoho, kdo by si koupil být za 4 korony. Dnes eh, za to, u nás na vsi, já žiju na vesnici za Prahou kousek, tak tady byl nějaký takový hodně nadšený aktivista, který hned v prvních dnech té zvláštní vojenské operace v Rusku, Rusko, ruská v Ukrajině, tak doma zřejmě na stroji, nevím, po bovičce, Singrovka, nějaká Sešel tu ukrajinskou vajku, vyvěsili na takový strašlivě křivý pahíl u sího plotu, ale ty barvy byly jiný. To byla taková spíš dozlatová místo žlutý a tmavomodrá místo té ukrajinsky, ale prostě byl žlutomodrý a demonstroval to na celou obec, že prostě on je ten pokrokový. Tak to si myslím, že tohle už nás fakt opustilo. A hlavně, a to si myslím, že je hlavní důvod, <coughs> jako mnoho lidí už udělal i uh, celké zkušenosti s kteří přicházejí mě, o tamtud. Uh, já znám strašnou spoustu krajinců, strašně fajn lidí, kteří žijou uh, těmi a teď bez úvozovek evropskými nebo starými evropskými hodnotami. Jsou to křesťani, jsou to eh, Slovani, jsou to nám, blízcí lidé, pracují tady, zakládají tady rodiny. Mají tady už občanství, jim zakládají firmy a je, je s nimi velmi dobře, protože to jsou chytrý lidi. Vůbec, vůbec, vůbec nemá smysl se o nich vyjadřovat pohradlivě. Ale v, po začátku té války sem se začaly hranout rozmanitý lidi. Jejich poznavacím znakem je oblečení znak tepláky to je takový, jako máš, má ten člověk tepláky, hned pochopíš takový tepláky, jak my jsme byli nuceni nosit pomalu na základní škole na tělocvik, tak v nich je to společenský oděv. No a teď se združují kolem míst, kde eh, se dostávají nějaké dávky kolem eh, bankovních připážek, kolem nějakých eh, tehdy, hlavně v počátku, takových těch centrum. Shromažďuje, jedno bylo na, v kongresovém centru Praha. Já jsem tam s kolou okolností měl jedno z pracovišť, kousek od tamtech, teď chodil, jsem tam na oběd do Číny. A naprosto pravidelně tam vždycky dorazila skupina takových 10-12 teplákových lidí, kteří mluvili něčím podobným ruštině. A já, protože jsem kdysi s Ukrajinou spolupracoval s jednou vysokou školou, tak se, jsem jim celkem rozuměl. Ne, nebylo to pro mě těžké rozeznat. No a tyhle ty lidi, kteří tam chodili brát o ty peníze na, ten, na, ten, na to kongresový centrum, tak si tam dávali suši a dohromady platili třeba pět, 6 tisíc. Ta parta kolem toho stolu. Tak jsem si říkal, tohle ty chudáci, kteří teda Museli zdrhnout A teď byl jejich poměrný věkně, kolem 20, 25. Tak jsem říkal, neměli by tedy zaléhnout do těch zákopů a bránit tu vlast, když jsou z toho tak strašně rozročeni tak to mě zbudilo jistý pochybnosti a myslím si, že jsem nebyl hodně sám, takže ta zkušenost, a to, to už vůbec nemluvím o tom, jestli se někde tamhle v Brně poměrně už dávno, ale bylo to hodně oškové, se dostali do půdky jeden romský občan a jeden ukrajinský přistěhovalec docela ošklivě s, s velkými následky. Prostě jako, e, oni se tu nechovají jako, že jsou hosti. Oni se tu chovají často, že jsou páni. A to si myslím, že lidi nemají rádi. Já ještě bych možná doplnil, jestli mohu, to, co si říkal Petře o těch, o těch vlajkách, když jsme teda rozjeli toto téma, tak je, je přece pikantní, já sleduju krok po kroku, co se děje na té rusko-ukrajinské frontě a právě ta vlajka je vždy symbolem záboru. Jo, jak Říkal, že se pověsí prostě na nějaký hrad a, a na chrám svatého víta a tak dále. Takže e, baví mě prostě, jako, prostě celá ta debata i v tomto smyslu, protože se vlastně všichni ti blogeři vojenští z obou stran, z ukrajinské i z té ruské a všechny ty e, tajnoslužební jaksi všelijaká vyjádření se vždycky vztahují k tomu, kdo kde vyvěsil jakou vlajku, kdo vyvěsil na jakém baráku na té frontě Ruskou nebo ukrajinskou vlajku, když, to, když prolomí vlastně, e, útok e, ruský, Ukrajinci hned tam vyvěsí svoji vlajku, když rusové postupují, zase vyvěsí vlajku. To je prostě symbol toho, to je moje. Jak, to je opravdu moje. Takže bez ohledu na to, že to samozřejmě takto je i právně, ale, ale jaksi jak z hlediska historického, je to vždycky tak, že ta vlajka symbolizuje dominanci tak teda, si uvedúme, co děláme. No to inak povedal aj samotný Okamura, keď sa opýta, že prečo dá dole, tak hovorí preto, lebo je to určitý symbol. A o, o, presne, ten, o, ten, zrejme tento symbol mal na mysli. Aj keď teda vaši, dnes už opoziční Politici sa bránia a hovoria, že to ak to bol symbol, tak jedine symbol spolupatričnosti s národom, ktorý bol samozrejme bezdôvodne napadnutý, ako to oni hovoria. Treba ale dodať k tejto veci a potom sa môžeme posunúť ďalej, že je teraz taká vlajková vojna vypukla u vás, lebo teda ja neviem, aká je situácia, ako to popisoval Thaleriko, či naozaj je to tak v českých uliciach a pražských, ale čo viem určite je, že na tento krok Tomi a Okamuru už zareagovali dnes teda opozičné strany, už vlajku z okna snemovne vyvesil. ODS, už vyvesili piráti nejaké vlajky, už starostovia nezávislí vyvesili ukrajinské vlajky, takže takýto trudspodník teraz tam je. No, ale však, aby to nebolo celé o vlajkách, posuňme sa ďalej, asi k tomu ďaleko dôležitejšie a to je to, čo sa vlastne, čo som tiež spomínal v úvode tejto relácie, a to je tá sedemhodinová včerajšia. Ja neviem, keby som to povedal tak to by ešte celkom nesedelo, lebo podľa mňa to grilovačka nebola, boli to vedrá špiny, ktoré sa liali na Tomy a Okamuru. Ja teraz neviem, či vy ste to zvládli a sledovali, či takéto vás baví sledovať 7-hodinové maratóny e, tohto druhu, alebo nie, ale predpokladám, že obaja na to nejaký názor máte. Tak, do keď si už hovoril, tak začni opäť ty, že to by ma naozaj zaujímalo, že ako v tebe zarezonoval ten včerajšok a to, čo vlastne predvádzala dnes už teda opozícia v súvislosti s voľbou nového predsedu poslanickej snemovne a teda v súvislosti s tým, čo sa z jej strany teda vylialo smerom k Tomiovi Okamurovi. Tak já jsem ty poslovy jenom proklikával, mě zajímají vždycky, jenom osobnosti těch v tom parlamentu moc není, protože to je složeno většinou z různých hnit nezajímavých lidí, které vůbec nemá smysl poslouchat, ale to, co se tam bylo do toho kamoru, tak bylo samozřejmě v duchu toho, co se dělo... Celé ty roky předtím, a předvolební kampani a tak dále, tak dále. Ta, samozřejmě toto neštěstí, které spadlo prostě na tu současnou koalici, že jak hold už nebude u toho, a že se také může něco zjistit, provalit a tak dále. To znamená, že ty nejhlasitější kritiky, mezi které Tomio Okamura nepochybně patřil, tak je třeba nějakým způsobem dehonestovat. no Tak to je úplně klasická zbraň, no tak to se, to se dělo. Byla tam ta snaha nějakým způsobem ještě na poslední chvíli ovlivnit e, při tom hlasování některé poslance, aby ten hlas nedali, protože se počítá každý hlas, aby se mohlo potom říct, vidíte, on nemá moc velkou podporu. Nakonec to dopadlo, e, dopadlo, že tady 107 ze 108 hlasů koalice hlasovalo pro e, Tomia Okamuru do čela sněmovny, e, což samozřejmě znamenalo velkou soudržnost koalice. E, já jsem si tady zaznamenal, já jsem spíš zaznamenal takové ty diskusy, Jako typu Keci a politika, je taková, taková takový podcast bohouše pečinky s, s Petrosem Michopolosem, kde je to stave 102 a takhle tak, takové úvahy. Je to takové hodně impantelní, celá ta věc, jako, ale je vidět, že jako tady je proč to říkám, jako protože tady je vidět, v kolik těch zájmů v tom šem, v tom dění, v, tom, v té výměně té, těch. Politiku je, když si uvědomím, že třeba Michopolos má, má poměrně dobře prosperující pilu a tam jde o nějaké i veřejné zakázky a tak dále, jako ve 100 milionových hodnotách a proti tomu samozřejmě nějaká lesnická divize agrofertu a teď Ne, neustále se ti lidé tam baví právě o to blestitství, že jo, takže člověku potom jako nap, člověka potom napadne a proč ty co vlastně jako ty Petro si vlastně takhle jako kritizuješ neustále, no samozřejmě, protože jde zase o nějaký normální ekonomický zájem, že jo? tváří se to jako že je o nějaká žurnalistika, což je docela uh, pikantní, a, zpátky prostě k té politice v té sněmovně, no tak samozřejmě jako všichni se snaží nějakým způsobem, snažili nějakým způsobem dehonestovat tu koalici, rozvrátit jí, pokusit se prostě, aby ta jednota moc nefungovala, aby se to dalo demonstrovat, aby se to dalo nějak mediálně prodat, protože veřejnoprávní média, všechna ta poplatná média, tu už jsou veřejnoprávní, neveřejnoprávní, ono to všechno je dneska jedno, ten takzvaný mainstream, aby stál na straně těch, kteří a, a měl nějakou potravu těch, kteří teď museli odejít nebo museli odcházet a na které by se mohlo něco směřit. Provalit a e, kteří se bojí toho, že opustí nějaké své úřady, tam bude spousta věcí, že jo? všechno ty kopírky, všechno ty skartovačky nebyly schopné pohltit. E, takže to, to zatím všim jsem viděl, jako tuhle úpornou snahu, e, jak si dostat se do nějaké trošku výhodnější mediální povize, pozice. Nepovedlo se. Čiže ty stanovraviš, že tam bola aj okrem iných motivácií aj teda nejaká reálna snaha ešte to nejako skúsiť zvrátiť, že takýmto týmto, týmto deonestovaním o že by mohli vstúpiť do svedomia nejakému tomu, než už teda koaličnému poslancovi a že by teda zahlasoval proti nemu, že, že toto bola reálna snaha, že oni reálne verili, že, sa by, sa, že by sa to snáď mohlo podariť? A že to Mňa to Mňam, že to trošku tých... verili, ale mm. samozrejme, že bolo jasné, že to nastavenie je takové, že e, tento bio bude stát e, v čele poslanecké snemovny. Ale e, každý hlas dobrý, jo, mm. snažiť mm. sa trošku rozvrátiť tie ukázať. No, už vniesť do koaličných radov hneď nejakú nervozitu spolu, že už áno, niekto áno, je áno. proti a, a už proste ísť na tej tovonie. Rozumiem. Jasne. Peťo, mm. Ako, to máš ty? No, ja to mám o nevím, jestli snadší nebo komplikovanější, já jsem tam v té sněmovně byl ne celých sedm hodin, asi čtyři nebo tak. Mm. Docela dlouho, měl jsem tam třadu jednání s různými lidmi e, a protože kdo to tam zná, tak ví, že v každé místnosti, včetně e, kavárny poslanecký je televize a tam běží non-stop online ten, ten přenos z zasedací sně <kly> Takže jsem si vychutnal ty tuny, frází, urážek, nálepek a hnusu eh, docela na vlastní kůži. jo, má to dalo dost nervů, eh, to jakoby e, snunout do sféry takového selektivní hlucho teď. Potřebuješ s někým o něčem důležitým mluvit a teď ti do toho tam žvaní nějaký nesmysl. E, to, to Nebylo to úplně snadné. Navíc jako skutečně většina těch prajevů e, nebyla o ničem jiném, než o tom, že o Kamura ne. E, nejhezčí projekt měl teda jeho bratříček a já toho Lidovec, e, který vylíčil jak e, je vlastně okamora obětí svého nelehkého dětství, to tedy. A jak, jak mu rozumí, jak ho miluje, jak pro něj si přeje všechno nejlepší, ale jenom pro tu republiku, hlavně, aby ho nezvolili tím facerou, protože on je prostě psychicky labelní a, a udělal z něj úplnýho blbce. Já myslím, že úplnýho blbce udělal teda ze sebe, protože tohle je něco, co i takový jako umírněný mainstreamáci já za opravdu uchylné vystoupení. E, a ještě jedna, jedna důležitá věc, e, ten Hayato je lidovec. E, zajímavý, a já bych to dal do placu a teď trošku možná i konspiračně s dovolením Zajímavý je, že proti e, Tomijově postavili tamty druzí e, právě Jana Bartoška. Jan Bartošek je lidovec, jak víme o předsednictví té strany, prohrál ten boj s Marianem Jurečkou a je to lidovec, který se vyjadřuje velice radikálně, někdy až agresivně a tak jako nesmouvavě. E, Jurečka je za toho hodního policajta a Bartošek je za toho zlýho policajta. My, co jsme zažili Víme přesně, co jsem teď věk a mají ty role takhle dobře rozdělaný a oni tam nastrčili toho Bartoška, protože ho kdysi Tomio, nevím už jak je to dávno, nazval fašistou. E, díky jeho jako radikálnímu vystupování e, pak jsem musel nějak omluvat a prostě mezi nima je osobní a Tam se postavil schválně osobní e, nepřítel e, toho, toho Tomia, to je jako kdyby na jedné straně byl třeba, já nevím, Václav v a na druhý Jan Rummo nebo Ivan Pilip, nebo něco takového. To je podobné srovnání. Jo? Jako tam už jde o osobní rovinu. A je, oni si, si zřejmě slibovali, že na, na svou stranu přitáhnou takové osoby z Ano, jako, kteří jsou třeba věřící, jo, jako Aleš Úchelka. To je celně věřící člověk, ale zároveň je to člověk, který velmi pragmaticky uvažuje o své kariéře a myslím, že ji má docela naricovanou a jako rozhodně, rozhodně neměl představu, že bude volit uh, pana Bartoška. Nicméně ten pokus tady byl a on má taky nějakou genezi a to bych opravdu, a to k tomu se vztahuje ta Vidí konspirace, ona to není konspirace, to je jenom logická úvaha. Je to tak asi měsíc nebo tři neděle po holobách hned, Vystoupil e, loutkovodič e, pana prezidenta Petry Kovář, e, který prohlásil, že si umím představit úplně jiné konstrukce vládní kovalice, než je právě z těch vítězných, ano, motoristů a, a z SPD+, jak já jim říkám to, prosím, neplést, z LGBT+, to je trošku něco jiného. Tohle SPD SPD+, Trikora, Pro a a, a ten, ten kolář tam, pokud se dobře pamatuju, jmenoval právě třeba Lidovce. Myslím si, že nejmenoval, ale měl za uchem na mysli třeba taky Stán. Jím by se strašně líbila ta kolice Ano, Stán a Lidovci, protože by byla poslušná. Protože o... o Andrej Babišově v celku do, docela známo, že se umí podvolit určité situace. V roce 2017, kdy vyhrál volby, tak měl už sepsanou, sepsaný soupis vlády z SPD, která tehdy neměla dnešních 7, nevím kolik, 8%, ale měla 11% a byl to zcela nejpartiát. No a už to vypilo na spadnutí, já jsem ten coupismen viděl v Okamrově kanceláři na vlastní oči a pak, pak paní Merkelová se nechala předvolat e, pana Babiše do Berlína a položila mu snadnou otázku. Pane předsedo, vy máte přece v Německu spoustu podnikání. Vidíte? A ono je ale taky hodně uvěrovaný německými bankama. Víte, zkuste to zvážit. Nebylo by lepší udělat po německém vzoru tu velkou koalici s těmi sociálními demokraty, my tady s tím máme velkou praxi vždycky se nám to osvědčilo, jako že je to dobrý. No na Češi se pan Babiš vrátil a postavil vládu s hamáčkem s podporou komunistů, což potom stálo stálo Fleka Vojtu Filipa jako tehdejšího předsedovou komunistů a po něm nastoupila Katarina Konečná, to už jsme v dnešních časech. Ale tím chci říct, že ten, ta snaha rozvrátit výsadky volem, když už se to nepovedlo předtím, tím tím tím korespondenčním hlasováním, zahraničních hlasy a já nevím čím, tak když už máme nějaký výsledek, tak pokud jdem do toho, to ještě rozvádět. A poslední věta už budu chvilku močet. Pavel Rechecký je to tak dva, tři dny zpátky prohlásil, že e, si vůbec nemyslí, že ta Vláda vznikne na tomhle půdorysu a že prostě si to Petr Pavel v žádném případě naláiskne, že se bude bát těch Turků a dalších lidí a že ta dlouhá prodleva, ta má být déle než měsíc od pověření eh, Babiše sestavení vlády ke jmenování té vlády. Takže má sloužit právě k tomu, aby došlo k těm krokům, které by vyeliminovaly ty nežádoucí. Ať už jsou to motoristé nebo SPD nebo oboje. Čili já si myslím, že se ještě možná dočkáme hledat z čeho. No, stanou. No, no. Ještě mohu na to no, no, jasné, jasné. Rád. To jsem mají Vel, Velmi rád, protože jak teď si jmenoval Pavla Řeheckého, on se také ozval soudruh pit oba tak tě, těch soudruzy, jak si samozřejmě jsou zvyklí na intriky různé konec víme o všech těch souborozdnáských základech pánů a hlavně o jejich minulosti mnohé víme, že a oni jsou zvyklí prostě manipulovat věcmi a obavarují, obavarují. No, samozřejmě, když se tak hodně varuje, hodně vykřikuje, i znamená to i nejistotu. Petr Pithar taky říkal, že budeme ještě překvapeni, co se ještě všechno stane. A tak dále. chtělo by to čelit tomu, jak si Opravdu čelem, jako. to znamená, že ne, jako tady neuhýbat ničím. Samozřejmě, že Andrej Babiš není v jednotné, v jednoduché situaci, protože pochopitelně to, co si říkal předtím u té, o té Merkelové, to pořád trvá. Pořád tady trvá nějaké, nějaké sponzorování ze strany Evropské unie pro Agrofert a pořád tady trvá to, že teda je velmi závislý na... Tom, jak se ten jeho chemický biznis eh, bude eh, dále vyvíjet v Německu. Eh, to je samozřejmé, ale nicméně je, je to zajímavé, jak tyhle ty těch těchto lidí, kteří zcela jednoznačně plní cizí, nebo naplňují prostě jaksi eh, záměry, eh, které, které, jsou, eh, které jsou dány prostě tím deep statem, dejme tomu, jako všude rozpřaženým, jeho, to znamená zvolu zrovna Rychecký a Pithard, to jsou vysloveně exponenti za každého režimu, e, jsou zvyklí na to, že musí něčím manipulovat, tak ale já to trošku vidím jako určitou slabost, věci se velmi rychle mění a ono bude potřeba také na tu situaci nově reagovat, takže ano, ledačeho se můžeme ještě dočkat, co se týká té momentální situace, jakých zvratů, nicméně najednou máme tedy tam v pozici Jednoho z nejvyšších ústavních činitelů Tomia Okamuru. A e, to docela, on si to myslím velmi dobře uvědomuje, má svoji hodnotu. E, protože přece jenom i v těch ústavních e, všelijakých e, možnostech je důležitý předseda poslanecké sněmovny. Takže uvidíme dál, jak si koji, Protože říkám, ta, ta, ten pokus tady byl, aby se aspoň ukázalo, že, to, že není ta soudržnost tak veliká. Ukázalo, že soudržnost tady je. E, tady teď uvidíme, co se bude dít, jak si. Co našeptávač kolář a, a křivý prezident znečistující jaksi trůn českých králů, a, co budou dále dělat? Já bych, ještě můžu ještě jednu maličko, k tomu dodal, e, ta s tím souvisí velice úplně, to je ten 108. hlas, e, Zlý jazykové, takový ti šeptači po sněmovně roznesli zprávu, že ten chybějící hlas byl od doktora Jindricha Reichla. Krom toho, že vím, že to tak není, tak to Reichlo potvrdil dokonce i ve včerejším televizním vysílání, že opravdu to nebyl jeho hlas chybějící, ale vnímám to stále v tom stejným kurzu, jak říkal Standa, roz, no teď nejsme desátá hodina, rozesírat to. Prostě rozeštvávat tu, tu ten, ten, ten, ta, ten, ten, ta loď SPD plus je samozřejmě neklidná, protože je plná různorodých osobností, ať už je to, je to Šichtářová, Ševčík, Zuzka Majerová, ne, na koho si menú to, co sú proste rozmanité ľudia, ktorí mají rozmanité zkušenosti a rozmanitou míru aktivnosti a aktivitnosti, abych tak řekl. A třeba ta zůska, když jsem ji jmenoval, to je prostě babakrá se nedá, protože ta má e, blbou životní zkušenost, blbou nemocí a prostě už ji někdo nedostane jen tak na nějaký e, sladkej bonbon. Člověk ona pojede jak buldozer a mnozí se toho mohou obávat třeba i uvnitř, ano. A na tohle hrajou tyhle ty hráči e, v pozadí, v každém případě. No dobré, ale... no. Sando, ale... No, chtěl jsem ještě říct, jestli mohu jako velký za tu nahrávku od Petra. Dostali se tam díky SPD, protože spousta členů SPD lála Tomi Okamerovi, že přijal ty, ty, ty, ty silné osobnosti z těch malých ptidistraniček na svou hruď a že tím pádem ohrozil nebo respektive zhoršil vlastně tu pozici SPD. Já si to vůbec nemyslím je výhoda, že se tam dostali trošku neřízené střely. To, co teďko říkal Petr. Prostě přesně vyjmenoval jako Jindřicha Reichla, vyjmenoval tady Mirka Ševčíka, Zuzko Majerovou a tak dále, Šiktařovou. Prostě najednou jsou tam lidé, kteří to, to byla prostě šedivá masa, ten parlament. A díky SPS najednou objevují lidé, kteří budou výrazní, kteří budou výrazně mluvit, kteří v těch médiích budou dokonce i inteligentně schopni zastávat nějaká stanoviska. Nebudou to jenom fráze. Tak to bych řekl, že je velký přínos a že z toho je ta hrůza. Protože kdo se jim bude stavět z těch lidí, kteří nejsou argumentačně nějak vybaveni, to prostě to přece vidíme v tom parlamentu, že, že ty lidi nejsou, mají přivázanou ruku jenom na tom provázku těch partají, těch sekretariátů a zvedají podle toho, jak je potřeba. No. no, tam je ještě jeden, pardon, já to furt exenduju, zase se omlouvám, ale je to důležitý prvek. Tam je ještě jedno strašné riziko. Uh, já tu SPD znám hodně dobře. Dlouhodobě měl jsem tam a mám tam spoustu kamarádů, přátel známých a v tom minulém období byla v poslanecké sněmovně ta SPD samocená, tedy samá, ale měla vyšší procenta. To znamená, se tam uplatňovalo mnohem víc různých řekněme, kariérních SPDáků, já to teď nemyslím jako nijak hánlivě, ale prostě lidí, kteří spojili s tou partají nějakou uh, kariéru svou nebo nějaký, nějaký svůj život a udělali pro ní hodně třeba i v kampaních a tak dále, ale nikdy nikdo neslyšel promluvit z toho Empireu. Na tož zajímavě mnohé z nich. Kdo jste kdy slyšeli, pojďme udělat klidně sázku, kdo kdy slyšel s Empireu promluvit kardenskýho poslanca od Černýho. Není to zlej chlap, je to místní provozovatel stánků na poutích a tak, je v místě v místě oblíbený mezi lidma, tedy jaksi založeným směrem k SPD, je to špatná sázka v tom minulém období nebyla, ale on za to období snad vystupuje jenom, když, když z, dál, dával tu ruku na ten slib. To, to si myslím, že bude velká hořkost mezi těma zpěďákama. A to je Tomiovo velký riziko. Já si ho vážím moc za to, že do toho, toho riziko jsem musel uvědomovat a že ho podstoupil, protože tyhle lidi, on by bez těch všech a šepčíchů možná neměl 7,8, ale třeba 5,2. A to už nikdo nepočítá, tohle číslo. Hovoril no, si to, Peťo, o tom, ako, ako sa vlastne tá druhá strana snaží rozoštvávať a hneď vnášať už, už nejaký nepokoj a, a rozbíjať to. Ale dobre, však robia, ale že nie, nie je toto normálna, už dnes teda z ich strany opozičná práca, v čom je to proste iné, že Vieš, niekto ti povie, no však dobre, ale však toto je úloha opozície, proste no tak rozbiť vás a predčasné voľby čím skôr, aby sme vyhrali, my však to vždy opozícia robí, takže v čom sme teraz akože zlí, že tu robíme takéto veci to je klasická opozičná práca No, já si nemyslím, že to je klasická opoziční práce, protože zaprvé ty volby byly před chvilkou a ty předčasné, o kterých mluvíš, jsou za horizontem a za dlouhým, protože mezi tím nás čeká právě sestavování té vlády, pověření a sestavování té vlády a jednání s Pepou na hradě, a to bude, to bude to maso, o který mluvil Koláv, a který se budeme možná divit. Takže, takže to, to, to, to takový, tohleto rozještvování k ničemu nevede. To je jenom taková... Oni se totiž na nic jiného nezmůžou. Problém je, že oni nemají argumenty. Ty lidi, co tohle podnikají. A tudíž, jak říká ten Schopenhauer, že jo, klasická dialektická je prostě místo ad rem, tedy k věci, argumentu ad hominem, tedy k člověku. To je nejsnadnější někoho. Urazím a řeknu, ten má psi hlavu nazdar a je nesnesitelný. A tím to pro nás končí. A bohužel mnoho lidí na ty nálepky i docela přistupuje. Teď si vzpomeňme, jako, jak se velice snadno eh, jak se vžila nálepka dezolát nebo chci mír, to už je dneska běžné, výrazivo občanstva. Je, akorát jsem teď někde zaznamenal, a to se mi moc líbilo v nějakém komentáři, že to někdo komentoval úplně opačně, že dezoláti jsou ty, kteří teď končejí, protože to všechno zdezo, zdezolátizovali, neboli zničili. Z naprosto jako, zdevastovali a to jsou dezválti. Ne ty, který teď přišli a řekli, ale my to chceme jinak, my nechceme 30% inflace a, a nechceme odchody do důchodu v 70% a, a, a teda, a teda, a teda a daně z kdyjakýho pšouku e, to prostě není pravicová politika, když to milý fil, říkáš tak ležeš, jako když ti e, Tak to, to, to v tomto tom vidím jistý posun a ty občani se zachovali racionálně. Mně teda osobně na těch volbách a poslední půvěta nejvíc překvapelný úspěch stačilo. Hodně jsem přemýšlel o tom, jestli mohl být vykonstruovaný a nějak cinknutý, ale asi ne, protože Kateřina je konečná, jaký mám rád, tak, tak prostě udělala několik chyb v posledním fázi té kampaně <kly> a to je to, že mluvila o plánu obnovení pohraniční služby což v téhle zemi opravdu na to vzpomíná jen málo lidí s láskou. A možná i vidlákal jas Daniel Štercik taky nebyl úplně jako možná optimálním řečníkem na těch, na těch mítincích. Prostě ono jim to uteklo o půl procenta, ale je to škoda, protože v té sněmovně tak jak ja vždycky říkám a to som konzervoval, by měla být tradiční levice To, co představuje nevím, stán, piráti, to není žádná tradiční levice, co progresivisti, se vlasti nejhrubšího zrena tradiční levice v tého zemi vlastně už dneska neexistuje a to je škoda je, Ešte som v keď si hovoril o tom Hajatovi takže zacitujem, nech teda ľudia vedia čo vlastný brat povedal o bratovi, druhom Tomiovi keď teda bola tá rozpráva, tak hovorí, že súhlasím v podstate ze vším, čo tady zaznelo s celou to kritikou a hovorí Hayato Okamura ďalej. Pokladá za vážnou hrozbu voliť do pozície predsedy snemovných človeka, ktorý mnoho a mnoho let je nejvýraznejší postavou, ktorá spochymňuje naše členství v EÚ a NATO. To je vážná bezpečnostní hrozba, není to za žádná detská hra. A teraz pokračuje o vlastnom bratovi. Je to človek v podstate labilný, Tomio delá politiku ako obchod, myslím, že Tomio nezakusil boží lásku, je hodne zranený z detstva, to se promíta i v jeho 53 rokoch, v celém jeho živote i politickém působení. A teraz čarovný záver, po tejto sprške týchto sračiek Přejú mu osobne ako človeku a bratru to nejlepší, ale velice varujú pred tím ho voliť do této funkce pro jeho labilitu a morálni nepevnosť. Hovorí Hayato na adresu svojho vlastného brata a potom ešte, aby teda vyzeral ako on ten dobrý a správny, tak zacitoval na záveršte nejaký žalm, myslím, z Biblie. Stano, to je niečo pre teba, toto okomentovať takýchto kresťavov, ktorí teda vyhleje na vlastného brata takúto špinu a potom mu popraje všetko najlepšie do života, že ho teda má rád, ale varuje pred jeho volením a potom ešte teda nejaký žalm k tomu pridá, takže, či cítiš ako veriaci k tomuto nejakú potrebu niečo dodať? No obecně, jestliže někdo prostě se takovýmto způsobem někdo dehonestuje svoji vlastní rodinu, to bylo prostě pro mě vždycky ekelhaft, jako kdokoliv, jako cokoliv, ať už to bylo, já nevím, já si, já si vzpomínám třeba Jeix Doležel, to je poměrně známá figura, Petr ho velmi dobře zná, zná celýho jeho vývoj a ví, co dělá před listopadem, po listopadu a tak dále, a jestliže tenhle ten člověk, který ho, jeho vlastní matka tehdy chránila před zlým světem, že ho občas jaksi nechala zavřít na psychiatrii, tak jako potom se jí zřekne po letech, jenom protože učila marxismus, leninismus a řekne prostě, že si no, strašné věci, které jako sdělil o své vlastní matce proto, aby mohl Fóru 24 psát pro naprostého kolaboranta Pavla Šafra, tak to je prostě pro mě úplně nad všechny jako moje představy prostě o tom, co tedy představuje úcta kromě. Rodičům, uh, a i třeba k těm bratrům a sestrám svým vlastním. Uh, hayato se dostal po zádech uh, Tomia do politiky. Bez Tomia by žádný Hayato nikoho nikdy nezajímal. To je na tomto nej, nej, nejšílenější. Ten, ten člověk samozřejmě. V podstatě je najatý na to, aby dehonestoval svoji vlastní rodinu a na tom postavil celou svoji kariéru. To je strašné. Jo, takže, takže to je prostě na pár facek. Jako to, to prostě vůbec tady, nic, jako, žádná omluva neexistuje. A to prostě je ubožák, který něco takového prostě jako není přijatelného. A jestliže se bajíme, my, my, staré konzervy, právě, jak říkal Petr, o rodinách a o tom, že ta rodina je ten skutečný základ státu. To, to je ta poslední pevnost, která lidem zbýva, no tak jestli tímto spôsobom rozbím a tvářím se, že jsem křesťan, no tak samozřejmě to je prostě na to přivázať na prvníř. Mm. A ešte na záver nejaký pekný žalmyk dať. Mm. To je taky krásné. No, to, je, to je, to je. ukážka křesťana naozaj. Tak u nás, u nás, nekřesťanu se tomu říká jednoduše chúcpe. Mm. No. <laughs> stando, nejdeme si, či Stando, Peťo, nejdeme si zahrať. Jdeme si zahrať. Já <laughs> myslím, že to je v duchu, duchu předchozí. Je, no, pardon, jenom k tomu hraní mě se tam líbí, že tam opravdu oni ty kluci se, se snažili okopírovat všechno, včetně těch hamondů, těch, těch varhan, že jo, prostě jako dýpáprobských, že jo, všechno tam vlastně, jak má být z těch sedmdesátých, <laughs> jako, je jako to, mě, to, mě to docela baví tohle. No to. oh, a ještě, a, tě, a keď a na nich to, keď ještě aj oni jsou výborní, to je... <laughs> ještě, já, ale, já to znám. Ale já teraz mo teraz jedné veci k, k, tej, k tej kapele, že ja sa proste neviem obrániť pocitu, že toto je v konečnom dôsledku najlepší spôsob, ak to tak mám podať boja proti nenormálnosti, lebo oni vlastne v tej pesničke, na ňo sa môžeš zasmiať, ona akoby je vtipná, ako oni vyzerajú, ako vyzerajú, a neviem čo, všetko je to také smiešné, ale oni vlastne hovoria jednu obrovitánskú pravdu. A že mne to proste pripadá ako pred, ja neviem, že pred tým pádom socializmu, keď už ľudia si dávali také tie, také tie heslá srandovné, ja neviem, že nech žije slovecký zvehac, ale zo svojho a také, vieš, už, už také vtipné, že keď si už z toho robíš srandu, tak je dobré, lebo už ľudia pochopili a že v týchto pesničkách to je extrémne dobre popísané, je to pochopiteľné, tam proste už rozumieš, že tento systém je prostě že zle a títo chlapci o tom, tom ako spievajú veľmi presne, takže ja si myslím, že toto je dobre, že takéto kapely vznikajú, lebo to je Krásna ukážka toho, že sa tu niečo zvrátené zlé a temné je podľa mňa a dúfam, že končí. To som tým chcel povedať. Tak to ja taky doufám a doufám, že uh, tá uh, abyš tak řekl, Petro Pavlovská vláda, uh, ktorá vzniká v hlavie Petra koláce, uh, nenastoupí, pretože první, co by udiali, je, že by nechali YouTube vymazať všechny klipy skupiny Abajaga například i ten, který hmm. obsahuje písničku, kterou teď pustíme a jmenuje se Bitcoin Fest. Já myslím, že ten název není třeba vysvětlovat. Řek, že, že se Pavel Vel spletl, nevěděl o tom nic ani. Ďalší kúsok od skupiny ABA Jaga. Už len 12 čakajú, ale o to lepšie možno ešte aj. No, uh, Relácia, doalok s so stanom novotným Petrom Žantovským o, o povolebnom vývoji v Českej republike. A preto všetkým dnes to tak celíme viac menej na toho okamúru, aj preto lebo, lebo včera sa stal šéfom poslaneckej snemovne. Bolo to tam také vypeté, ako o tom vlastne rozprávame, vedrá špiny na ňo vyliali. Dnes teda ten istý človek strašnú vec spravil, zvesil vlajku ukrajinsku zo snemovne, aj keď teda tá izraelská sa tam trepoce ďalej, treba dať dole aj tu samozrejme, nerobiť zo snemovne hotel. No, začne teraz túto časť, lebo možno by sme sa mohli trošku porozprávať aj o tom, že prečo vlastne ten, ten, ten okamúra tak strašne vadí. Uh, zacitujem teraz niečo od človeka ktorého vy obaja veľmi dobre poznáte kolegu Voka, ktorý u seba na stránke hovorí, abu, zacitujem niečo z neho, za mne ide opäť, opäť o klasický domácí podrast v cizím zájmu, konkrétne zájmu Brusele Ani Lejenová si dnes nedovolí vzkázať veřejne do Česka, ja toho Okamuru nechci koukejte to nejak udelať aby ako všest z neprošel Jedno, jak, ale zažiť to. No a všichni ti fialové a ostatní zvykli plniť, čo v Bruselu vymyslí, a to už pouhým odezíraním zertu. své vrchnosti pochopili nevyriešené a činili, sa čo mohli aby je Uršula opäť pohľadila po hlavince, ešte aspoň jednou naposled, ešte jednou Okamura vedle Viktora Orbána predstavuje prvního politikáře Nacionálnej orientace. jenž sa v členských zemích Európskej uhnie dostal do funkce reprezentanta státu. Všude všechny a vždycky sa zatím podařilo naprič Európou vyblokovať, až v Česku Okamura prorazil tú zdálivie nepřekonatelnou zeď. Maler Brusel a všichni ty vždycky jedine správne když to ide v Česku, tak proč ne v Nemecku, Francii, Španielsku a tak dále? Proč nemluvit do pravdu o migrácii Green Dealu nebo ukrajinské válce, o zavedení plošné cenzury naprič uhní a tak dále? V tomhle, přesne v tomhle predstavuje Tomio Okamura hrozbu, že jeho příklad pohne ďalšími. Proto celá ta včerejší nevydaná žumpoidní tiráda tyráda ve snemovní ulici. No tak páni, po tomto čo som vlastne teraz prečítal od kolegu vlka, ktorého vy obaja veľmi dobre poznáte. Skúste mi povedať, ako to vidíte vy s tými motiváciami, že prečo je vlastne ten homio Okamura taký veľký problém. Čiže či je to naozaj v tom, ako to popisuje vlk, že by snáď mohol byť tak nebezpečný, a teraz stano začnitý opäť po pesničke, že snáď by ten, ten Okamura a ten jeho príklad a, a to, čo robí a ako to robí, že by to snáď mohlo mať naozaj taký potenciál, že by to mohlo strhnúť nejakú lavínu. My sme sa tu často, aj v tejto relácii hovorili, ste tak s takým žialom o tom, že často ste tu aj s Petrom vyzdvihovali, ja neviem, príklad Slovenska, ktoré sa na rozdiel od Českej republiky, vedelo v niektorých veciach postaviť na opačnú stranu než celá Európska únia, tak podobne, že sme si tu robili nejakú, akoby ďaleko, takú trošku samostatnejšiu politiku, aj keď teda samozrejme aj Ficovej vláde sa dá kadečo povytýkať, ale, ale že v porovnaní s tou Fialovou je to nebo a zem. No a teraz vyhral voľby Babiš, teraz máte šéfa poslenské snemovne Tomia Okamuru, ktorý ako prvú vec spraví proste, že zvesí tú ukrajinskú vlajku dole. Že sa, to, že sa to proste nebojí spraviť, to je úplne jednoduchá vec samozrejme, ale v dnešnej dobe nevydaná, tak že je naozaj možné, že by ten Brusel mal takú obavu z tohto celého, že musí všetky ja neviem, zapojiť tie včeličky mimovládne, nemimovládne, opozičné, politické, mediálne, aby rýchlo s týmto niečo robili, lebo že teda vážny problém, ak by tento Okamura mohol snáď niekoho inšpirovať a že by sa tu teraz dala do pohybu nejaká väčšia lavina, tak máme problém, tak či, či s takýmto nejakým videním stanu, ty súhlasíš, že či je to naozaj takto, alebo za týmito motiváciami vidíš proste niečo iné, tak ako, ako to vidíš ty stando? Samozrejme, že příklady táhnou. To co, je, to, co je vidět veřejně, tak to samozřejmě a nějakým způsobem se to přenese do médií, ať tak, či onak, přestože víme, že média jsou v podstatě v jedných rukou skrze různé fondy a tak dále, přestože to tváří, to má nějaké majitele, vždycky tam nakonec najdeš nějaké vyústění do těch mezinárodních, nadnárodních korporací a tak dále, ale přece jenom se tohleto úplně utajit nedá, protože i ty, i ty spory vlastně uvnitř to, toho, toho dnes vlastně odporu vůči tomu pokleslému západu, vůči tomu, vůči té euroamerické civilizaci, která končí, v podstatě se rozpadá, je ve velkém úpadku a tak dále, tak tady samozřejmě někdo se to snaží ještě zachránit. Tak těhleti lidé, všichni, kteří se snaží zachránit, co se dá, nějakou patriotickou politikou, tím, že nějakým způsobem se pokusí stmelit řady těch, kteří budou hájit dosavadní státní útvary, tak ti všichni jsou pozbuzeni každým takovým úspěchem. Tak nepochybně to samozřejmě těm všem centrálám, těchto těch nevolených lidí, dosazených všelijakými bankovními, nadárodními institucemi, tak ti všichni samozřejmě se bojí. To je jasné, jako Uršela, a tyhle, jako nejsou vlastně tak zajímavé, je zajímavé vždycky to podhoubí. Takže zatím podhoubím samozřejmě je ta obava, že náhle, náhle by eh, došlo prostě k té eh, parcelaci moci a že by tedy došlo tře přece třeba k tomu, no, to, kdyby se podařilo, by bylo úplně úžasné, že by se najednou vytvořily úplně nové bloky. Třeba v našem případě střední Evropa. Jestli se ještě dotkneme trošku vládního prohlášení, kde já tady velmi akcentuji zahraniční politiku přes mnoha jinými věcmi se velmi obtížně dá něco dělat, ale přece jenom v tom zahraničně politickém příklonu by se dalo co si ještě zachránit v tom našem upadajícím politicko-ekonomickém prostoru tak e, samozřejmě v tom my potřebujeme potom jako nějakou určitou kompaktnost, jako určitou e, zpátky, jako nějakou hrdost na to, že e, jsme tady nechci součástí nějakého, nějaké společnosti, která tady žila v nějakých hranicích, mluví nějakým jazykem a tak dále. No a to vlastně akcentuje to mho Okamura viditelně. Ale samozřejmě i jde teď komu ty další konkrétní kroky. Řekl bych, že teď vlastně ten útok byl vedený jenom pro výběr teda toho předsedy poslanecké sněmovny. Já myslím, že to byla dobře zvolená strategie z hlediska uh, opozice, že Tomil se stal teda předsedou uh, poslanecké sněmovny, to se povedlo. No a teď ten další boj, Petr už tady to, o tom mluvil, ten uh, bude se týkat jako toho obsazení té exekutivy, to znamená vlády, uh, která by mohla dělat nějaké konkrétní kroky. A to samozřejmě všechno děsí lidi, kteří jsou naprosto ekonomicky, politicky, a často i trestně právně závislí na tom, jak se bude situace dále vyvíjet. Takže, nebudu, nebudu mluvit o tom, jak, jak se pohybují ty velké dneska zemské kry geopolitické, které už nyní naznačují velké, opravdu velké změny. Takže to všechno, samozřejmě ten Brusel, jako tyhle ty, ty, ty, ty podivné osoby, které tam někdo někde dosadil, přitáhl, které vypadají dají na púl deviované, na púl proste podvyživne, intelektuálne, tak tie samozrejme sa bolí. E, a prečo ne, neprecenieme ten príklad toho Tomia ja keď z neho robíme nejaký taký, ja neviem, kamienok, ktorý keď vyťahneš, tak sa dá do pohybu nejaký obrovský balovan, že jeho príklad bude ťahnuť a teraz sa všetko rozbehne takým tým, vieš, takým tým Orbánovským spôsobom, že sa teraz aj Česká republika začne uberať a, a nie je to proste prísilné konštatovanie, že by mohol až takto zásadne rozvíriť, povedzme, stojaté bruselské vody, príklad Tomy a Okamoru, ktorý by mohol inšpirovať ďalšie krajiny a že by sa tu teraz strhlo ne, nejaké, ja neviem, možno hnutie dokonca, že či ho trošku neprecenujeme jeho silu. To no je složitá otázka, která má několik uh, fazet. Jedna fazeta. Tomě mi okamora ukázal uh, v rámci toho vyjednávání té nové uh, koaliční trojice uh, velký státnický rozum. Uh, nejenom tím, že místo svých partajníků nabídl do vlády odborníky, uh, což považuji za velmi moudré. A jako nemající precedens od roku 1989, to byly vždycky lidi politické s výjimkou těch těch úřednických vád, politicky profilovaní. A najednou tam vznikají nějací noví e, pretendenti e, a to, je to, jak říkám, považuji to za moudré. Skoro bych to až od e, Tomia, jak ho znám, nečekal. Nevím, jestli ten nápad má ze sebe, ale je prostě je to dobrý nápad. To za A. Za B. E, jeho reakce na celý ten sedmihodinový dělostřelecký útok na jeho osobu byla snad čtyrvětá, nebo já nevím, velmi krátká, velmi lakonická a velmi moudrá. Prostě nechal to být, jako já znám jednu krásnou, krásnou větu, viděl jsem ji kdysi v nějaký, v nějaký televizní či filmové adaptaci čeho si a tam byla scéna, kdy tam byl byl nápis na, na hrobku nějaké osobnosti a tam bylo napsáno jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Tak přesně na tuhletu na tuto větu jsem si vzpomněl, když jsem sledoval toho Tomi v té sněmovně včera a musím říct, že jsem dával kobou dolů, protože on se dokázal velice dobře a blesku rychle, metelesku, blesku, přerodit z toho opozičního 11-hodinového Fidea Castra, v toho, toho státníka, který si uvědomuje změnu rolí. Protože co je politika? Politika jsou role jako celý život do jisté míry jsou role, ale v politice zejména. E, a když tu roli prostě splníš a umíší, tak můžeš být úspěšný. A já si myslím, že on si teď na ten úspěch docela zadělává. To, to je jedna věc. A druhá, a to si myslím, že je ještě mnohem podstatnější. A toto je, myslím, to, co zaskočilo všechny ty jeho kritiky, protože oni čekají nějaký výbuchy hysterie, sebu, nadávek, nevím čeho. A oni nebyli. Takže to, to, jako, to, to je prvek, jak v očekávání a prvek zklamání. E, ale pod ho považuji za mnohem podstatnější ještě z hlediska toho, na co jsi se ptal, jestli to může být jako exempla Trahund, jako příklady táhnout. E, tady máme nějakou alianci pro Německo. AFD. Uvědomíme si, že to je strana, která jde nahoru, která slíví, která vyhrává, e, vyhrává Leciaké krajské munipita, municipální a nevím, jaké ještě volby. Dneska je podle průzkumu nejsilnější je samostatnou stranou v Německu. A všichni ty, co se proti ní systémem jako u nás, všichni proti Babišovi, tak tam to bylo teď jako všichni proti AFD. I jsme se měli spojit s Marťanama, co chtěl paroube kdysi, tak, tak. To je všechno marnost. Oni se budou snažit AFD zakázat s poukazem na to, že je to neonacistická, neonacistická strana. Ale když ji zakážou, tak ji jenom dají ten, ten, ten, tu trnovou korunu a za tu kolečko nad hlavu a posílají. A oni se okamžitě přemenujou ve stejným počtu, ale s mnohem vyšším, vyšším preferenčním zyskem a jako Německo jde jednoznačně do háje, protože politicky je ekonomicky je což se samozřejmě týká nás, protože máme naše ekonomiku závislou na nich. Díky Václavu Havlovi, Petrovi Pidartovi a dalším eh, pánům z 90. let. A, <hým> eh, a i německý, včetně paní Leinový, což je konců německá ministrně bývá, tak jako německý eh, politici, který vádnou dneska v Brselu, převážně, jsou vyděšený z AFD, protože se uvědomují, že ta strana těží z jejich chyb a že může být úspěšná, že může být hodně úspěšná. Já bych pro naše, náš kontext připomněl, že AFD a to málo kdo ví, má ve svém programu zrušení Benešových dekretů. Oni o tom nemluví, ale mají to tam dlouhodobě. E, ale teď zrovna se to nehodí. E, oni to vydají, až to přijde. Takže jako, že bychom my tady teď ta tleskali za každou cenu každému slovu, který vypadne z úst někomu z AFD, to, to taky asi není úplně na místě. E, asi bychom se s nima v mnoha věcech neschodli. Nicméně je to výrazná sílící opoziční síla v v podstatě ztrouchněvěl Německu, který se ztrouchněvění podepsal větou Angely Merkely Wir schaffen das", e, a nic nešafli samozřejmě, absolutně, jo, jako pustili si tam Marky z a, e, a teď skvídej krvavou třeš a a ten okamruv plagát s tím afgánským uh, chirurgem je proti tomu dětská říčka, Proti té realitě, kterou prožívá Německo, ale také Anglie, také Francie a tak dále a tak dále. Čili toho oni se bojejí. Oni se bojejí ztráty, dominance té své, takové té usedlé kocorkovské liberální demokracie a že přijde nějaký silák, bouchne do stolu a čím víc proti tomu budou bojovat a budou to perzekovat, tím víc se ten celák bude podobat, podobat jednom rakouskému malým se židovskými předky, který způsobili největší genocidu v dějinách lidstva. A oni nejsou asi vůbec schopni si tohleto uvědomit a vlastně pracují proti vlastnímu národu a tím pádem i proti národům Evropské unie. Ešte som cel jednu vec a potom si dáme pesničku a pôjdeme do tej polhodinky, keď teda dávame aj poslucháčské otázky, že lebo my sme tu minule hovorili, že už vlastne prvý takýto útok bol vedený proti Filipovi Turkovi, ktorý sa mal stať šéfom diplomacie, že teda aj, aj on je vnímaný týmito krohmi toxicky, že snáď by mohol Českú republiku zvrtnúť na zlu <coughs> cestu zahraničnej politiky, zaveliť kurz východ a strašné veci. A ja som to už potom nedosledoval, ako to Peťo s tým Turkom vlastne skončilo. Podarilo sa skon akom niečo, nie, niečo urobiť? Tým, že Babiš nejakú to nejak. Ma, Petr Macinka ako predseda motoristu sobie prohlásil, že nemajú dôvod hľadať jedného pretendenta na, na, na ten post ministra zahraničí. A je to teď vľkú Andreje Babiše Jak správne, takový ten e, Rechecký. Lebo on je neblbej. On je jenom zákrvnej, A, je, ale některé věci říká občas takže je, má smysl o nich přemýšlet. A on prostě řekl, že Turek je nestravitelný pro Babiše i pro Petra Pavla. Čili oni udělají společně všechno proto, to, aby ho vyeliminovali. Jak to chtějí udělat? No to už teda nevím. Jestli to bude v nějakých ústavních e, mantinálech, to vůbec nevím. E, to, že se sturka dělá. Jako, jako veřejný nepřítel je Turek je člověk, který je, je prostor jako my myslím si, že se často větřuje a, a chová hloupě, ale když to srovnám s tupým nedovzdělancem Lipánkem, tak euh, pan zapali za Turka, teda, když to tak řeknu. Ale řeknu úplně něco jiného. Kdybych já byl na místě Petra Macinky, jakože bych tam nechtěl být na tom místě, tak bych na to místo nasadil Honzu A protože má obrovské zkušenosti z Evropského parlamentu a je to persona, která je známá ještě z času kauzově ODS, ale chápu, že Turek má za sebou rodov a chlada a nějaký svoje, svoje mecenáše a že ta strana také vyrostla díky těmto mecenášům. Takže jako nějaký povinnosti se musí plnit a tak to prostě je. Jo, jako, jako všechno je věc kompromisu a věc splnění vzájemných slibů a já to tak respektuju. Standote by si si trúfal ne, urobiť nejakú predikciu, ako to skončí s tým Turkom a, a, a šéfom diplomácie, lebo tam je sústredený veľký tlak zo strany druhej, že teda aby toto miesto obsadil niekto, kto bude lojálny a nezvedená zo správneho prozápadného kurzu a tak podobne, že či by si si trúfal nejakú predikciu urobiť, že ako toto celé skončí sa. Uh, to s, nejsem skupen, jako tu predikci udělat, ale prostě nicméně samozřejmě ten uh, Turek je teda nějakým snadným terčem, ale uh, nějaké jeho infantilní projevy, mh, z, jak si kdy zvedá někdy nějakou pravici, uh, upřímně řečeno prostě kde kdo si, si hraje s, s takovými, s takovými uh, nějakými prostě jaksi symboly a tak dále, jako on, ale jako, takže uh, pro mě je důležité to, že celou dobu se tady podporuje uh, <laughs> opravdu nacismus na e, Ukrajině, jako celá vláda midulá, kde kdo prostě forzíruje právě ty lidi, kteří, kteří jako, e, e, reálně páchají strašlivé skutky, banderovce a tak dále, a pak se prostě pustí do e, nějakého Turka, e, který si tady někde prostě hraje s nějakými artefakty a, a, a, a zvedá někde nějakou pravici, je to směšné, že jo, ale nicméně prostě jako v tom všem, co se tady mezi tím odehrálo a stojí to dneska už no, o, obrovské množství e jaksi životů, tak, tak je to celé naprosto licoměrné, hloupé, tupé. Takže já nemám prostě problém s Turkem, protože nějakým způsobem by musel být asi proškolen. Každá ta strana má právo někoho nominovat, když vidím toho člověka na hradě, který je skopen sloužit za každého režimu a který zcela evidentně slouží cizí moci. Stejně jako já nevím, třeba šéf naší kontrorozvědky a celá řada Lidí, kteří opravdu mají velmi daleko k, k, k našemu národu, kteří skutečně jsou schopni udělat cokoliv, co nás podkope, tak v tomto případu, je případě prostě bych, jako, jak to říkal Petr, ale raději, raději Turka, než to, co tam je dnes, nějaký chlapec vyškolený Brity v nějakém několikaměsíčním kurzu. To, to prostě je naprosto, naprosto skandální, co se tam dneska děje. Prostě námi tady pajtují jenom cizí tajné služby, cizí zájmy. A samozřejmě ministerstvo zahraničí je dnes na Forhontě. Dnes všechny zajímá ministerstvo zahraničí, protože v zahraniční politice se dnes bude rozhodovat o další orientaci naší země, v případě na její likvidaci. Jak si, to je teď to, o co běží. <těk> No inak to je zaujímavé, keď si spomenal ten príklad, že túto Turek vadí s nejakými, ja neviem, artefaktmi, ale, ale to, čo sa deje na Ukrajine, tam tí vojaci s nášivkami SS, či to vidíš to na každom kroku? Nie, to, to si nikto nevšíma. To je podobné ako toto, že Turek a však Turek sa ospravednil za svoju minulosť, pá, áno, robil som spôsob, sa. Dobre, tak to sme neuznali. Ale že Petr Pavel za to, že sa ospravednil za svoju komunistickú minulosť, ale ten generálny pardon, ktorú mu všetci udejne, ó, pán prezident sa ospravednil, tak to je všetko v poriadku, on svoju minulosť ľutuje, tak sme ho teda rehabilitovali, lebo on o ľutoval, ale keď Filip Turek ľutuje, to sa neráta. To, to je väčšiné bremeno, ktoré on si nesie, tam svoju mládostu sa, sa nedá zmazať, ale pozri sa napríklad pána prezidenta, <hý> tam, sme, tam sme históriu jeho vymazali jedným šmahnutím ruky, no zaujímavé. Zaujímavé sú tieto dvaké metre, ktoré tu páchajú. No nič, máme mi ten čas taký, že bolo by sa pustiť už aj, aj do tých mailov, ale urobíme si opäť prestávku hudobnú, tá nám to tak pekne oddelí a potom pôjdeme do tej záverečnej časti, kde už teda vyzveme aj vás, poslucháči, ktorí ste písali, takže teda príde na odpovede na vaše maily a ty, ktorí sa ešte chystáte, tak píšte studiozavinačslobodný vysielač.k.s.k. alebo cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a po pesničkách by bola aj nejaký telefonát 048-380 číslo 101 01 Peťo Jantovský nám oznámi pesničku číslo 3 Áno, kapela obayaga eh pre odlehčenie som vybral píseň ktorá sa menuje Ginger No asi nemusím vtedy už vysvetľovať, s je tématami. Áno, ja len teda odporúčanie, že túto piesenie je naozaj veľmi dobré pozrieť sa aj s klipom. Ten klip naozaj mimoriadne dobre sedí, ale tak samozrejme aj hudobne. Aj bez obrazu to má svoje čaro, ale s obrazom ešte lepšie. Tak ideme na Ginger. Jako chlap sem uražená Nechci bejt co nebo ta Chci bejt syn, street i teta Já vím co bejt, nechci vážne Chci bejt trapej, suchej, važnej Čenže, ginger, ginger, bravo, bravo Já mám na nej smaftý právo Změním si ho dvakrát v necej Necejtím se pak tak bídne Je šatně, tebe vychovali hodně špatně, já sám sebe překvapím, co mám, je fakt nevím. Čenže, bravo, bravo, já mám na něj svatý pravo, z ní si to pak rád týdně, tím se fakt tak, tak bídně. Changer, bravo, bravo, ja mam na niej prawo dwa tak bravo, bravo, ja mam na niej dwa tak bravo, bravo, ja mam na niej dwa tak toľko dženžer od skupiny Jaga a ideme do tej záverečnej teda už poslucháčskej polhodinky. Prvý mail, ktorý tuto otváram je opäť od poslucháča, ktorý nám už písal Talariko. Je, píše, že tak na otázku moderátorky ČT, či zvesí Tomio Okamura aj izraelskú vlajku, Tomi odpovedal, že on proti Izraelu nič nemá on sa zamáral na tú, teda tú ukrajinskú. Tak tu ho máte v plnej paráde. Inak tá Sebranka SPD mi niekoho pripomína, náš zlepenec SNS. Modlite sa, aby nešli v ich šlapajach, inak bude slovenský politický showbiz len slabým odvarom oproti tomu českému. Inak sa vás dobre počúva, na najzveste jednoznačne číslo 1 pre mňa, otázka pre pána Žantovského, to budete teraz trošku z iného súdka, ale nezabudnime ešte na tú na tú vlajku, k tomu sa samozrejme môžete vyjadriť obaja. No a potom, špeciálne pre pána Žantovského otázka, prečo AI, teda umelá inteligencia. Prečo sa zameriava na hard rock? Chce tento polozabudnutý žáner vzkriesiť? Existuje kapela Velvet Sundown, ktorá je čisto vytvorená umelou inteligenciou a má niekoľko miliónov followerov. <coughs> Ten originálny hard rock, aj keď nie som jeho fanúšikom, je v ľudskom podaní iné kafe. Tak toto píše Talariko, tak najskôr stando, že Ty si bol ten, kto dnes vyťahol tú vec, že bolo by ešte aj tú Izraelsku, teda zvesiť. Ja som teda šokovaný a prekvapený. Netúžil som naozaj, že na snemom ešte Izraelská vlaje a, a už to bôž je, že tam ešte vlaje po tom, čo spáchal Izrael e, v, v Gaze. No ale teda vlaje a že dostal konkrétnu otázku o kamura, že či teda zvesí aj tu a povedal, že tu nie, lebo že on teda stando nemá problém. Z Izraelem, že on potřeboval z zvesídlenou ukrajinskou? No tak já to považuji za problém, prostě, jako, jako to, je, už jsem to konstatoval. To znamená, že to mi si musí prostě vyjasnit. Je, jako jestli, samozřejmě já chápu, že to je nějaké tan, tančení mezi vejci, že chce být za dobře <laughs> s Izraelem, protože který tady má nějaké své zájmy a spousta lidí si myslí, včetně Miloše Zemana, že je velmi důležité nadbíhat státu Izrael. Já si to nemyslím, prostě to je prostě jednoduché. Jo, takže mě to vadí, že, že, že to neudělal. Já chápu, trošku rozumím tomu pozadí, proč to neudělal, ale přesto mě to neuspokojí a považuji to prostě za jasno, jasný morální prostě průšvěh, že ho, toho o já, protože jestli, že říká, že tady bude prostě vlát jako všude, jako jenom česká vlajka na veřejných budovách a žádná jiná no nechá tam jako izraelskou přímo na sněmovně, no tak já to prostě to je něco, co mu musí být předhazováno pořád od rána do večera. Na teba, Peťo, bola potom smerovaná konkrétne tá otázka o hudby a umelej inteligencie a myslím, že počkaj, nie hard rock tam spomínal, ale aký žáner hudobný? Hard rock. Hard rock, áno, hard rock. No. Pak <laughs> <laughs> ja som obecne veľmi skeptický vúči e, rozvoju umelej inteligencie, pretože si myslím, že nás to môže závesť do opravdu hodne ošklivých e, koncov. Které známe z různých sci-fi románů a filmů, konec Koneckonců... <coughs> o, o nějaké takové e, AI natočil už v roce 1974 e, film Woody Lenn. Velmi zábavný, ale velmi zároveň mrazivý. <coughs> Pardon. A mě, takže, takže já z toho radost nemám. E, tě, co se týče ABA, tak tam se používají jenom nějaké prvky. A jinak ten základ je lidský, ten zpět je lidský, ty texty jsou autentický, lidský, maj, mají své autory a tak dále, tam si tou a jenom nějak vypomáje. nevím do jaké míry, nejsem to, ale nevadí mi to, protože to zní jako dobrá dobrá big muzika, já na rozdíl od pana posluchače jsem ta generace, který jsem na tom vyrůstal, čiho já mám tenhle ten zvuk a tenhle rád, ale mám rád spoustu jiných stylů, třeba baroko, telemana, disma the, the, the, the, the sezónku, cool, jazz, e, e, kde co dalšího, Konec konců provozoval jsem rádio Ethno a tam jsme pouštěli muziku od Brazílie až po, po, po Aotaj. Takže, takže moje hudební tolerance je velmi vysoká a tady mi ta, ta AI nevadí. Ale chci říct jinou věc. Já jsem před časem, je to jak měsíc, dva, Mě dostal od někoho týpek na YouTube, a tam na tom YouTube byla v úvozovkách velkých, musím říci, nová deska skupiny Queen. E víme všichni, že 35 let je Freddie Mercury po smrti, hlavní osoba té kapely. A tudíž žádnou takovou novou desku natočit nemohl. Já jsem si to poslech, oni už to mezi tím stáhli, protože to samozřejmě odporovalo autorským právům. Ale jako tak týden, dva to na tom YouTube vyselo. A musím říct... E s koboukem dolů, že to bylo perfektní práce. Někdo si dal opravdu velkou práci, aby precizně jako uh, identifikoval kytaru Briana Maye, Bibcí, Rodgera, uh, Taylora, basu, Johna, Deakna a hlavně ten hlas toho Freddyho. Uh, a z něj to ty melodie byly nic moc, ale v zásadě byly teda jakože v té poetice kapely Queen, kterou já mám rád, a dlouho jsem a celý vata jsem ji poslouchal, takže mi to bylo blízké, zajímalo mě to, ale... Co jsem přišel na jednu věc, uh, a to je možná vůbec nejdůležitější. Uh, ta, mě, furt, mě se tam vrtalo, příštěm poslouchu hlavu a říkal jsem si, co je na tom špatně. či to je AI, jsem věděl, že to je umělý. Ale co je na tom špatně. A pak mi to došlo. Uh, Freddy Mercury, uh, jeho hlavní výrazový, nebo jeden z hlavních výrazových prostředků byl práce s dechem dechání, nadechování, dodechování, prostě práce s, s těmi hlasovými prostředky a najednou tady to byla taková jako takový algoritmus, taková nějaká jednoduchá rovnice. Ty tóny tam byly, ten, ta barva hlasu tam byla namixovaná správně, ale nebyl tam ten dech. Ten umělý Mercury se nenadechoval. A v tom to bylo mrtvý. Proto jsem si to ani nestáhl a nechci to už nikdy sežet. Takže jako pro mě AI je trošku nepřítelictva. Nepřítel Uh, a, uh, jako, a když to někdo používá takhle funkčně, jako ten motýlek a jeho parta, uh, tak to beru jako recesi. Uh, kdyby to brali jako vážný dílo, tak se tomu směju. Ale beru to stále jako recesi, jako recesi strašně dobře po potřebnou v naší době. Ty jsou o tom Boris předchovičkou mluvil, že je dobře, že... Se tieto věci vyskytujú. ano, konečne ano. E, a je mi úplne jedno, jak vzniká hlavne, že sú k vieci. A tohle je k vieci. Ďalší mail je tu od poslucháčky Milady, ktorá má takú kratučkú otázku, ale teda, že by bola rada, aby ste odpovedali obaja, že čip po výsledku českých volieb a víťazstve hnutia, áno a predovšetkým po včerajšom vymenovaní Okamuru za predsedu snemovne môžeme jednoznačne hovoriť o tom, že sa Česká republika dala a dostala na maďarskú cestu, respektíve slovenskú cestu. No, tak toto je otázka od Milady, že či sa už teda vybrala, či môžeme hovoriť o tom, že Česká republika po voľbách a po vymenovaní Okamuru za šefa snemovne ide slovenskou, respektíve maďarskou cestou že jste se k nám připojili pripojili stando? No ne, tak já si myslím, že ta cesta ještě bude dlouhá, ale nicméně to je zajímavý zvrat. Prostě to, že teda to mě teď je zvolil. Ale teď jsme se o tom bavili uh, už docela drahnou dobu, že teď přijde ten, ten nějaký ten měsíc, kdy do toho budou zase opět se strkat prostě jako ty pazoury venku skrze uh, toho toho velmi pochybného prezidenta, kterého tady máme, uh, skrze všechny ty koláře, takové ty takové ty loutky a loutkovodiče, takže ještě není, ještě ten posud není, posud není prostě jasný, jako jestli se opravdu uděje. Nicméně ta deklarace v, té, v tom programovém prohlášení tady nějaká je, a já bych si velmi přál, aby opravdu se začala dělat středoevropská politika. Takže byl bych rád, aby to byl první krok k tomu, že začneme konečně, přes, že přestaneme blábolit o tom, že <coughs> je východ západ a tak dále, začneme se bavit o o tom, že geograficky někam patří. Ne nejenom geograficky, ale historicky, jako politicky dá se říci, že je to prostě to hlavní směřování, které by mělo tu, tu, tu, to příští období naplnit. Začít se bavit se Slovenskem jako s tím nejbližším úplně partnerem, bratrským národem a tak dále. Samozřejmě připojit se prostě k politice Viktora Orbána velmi rád bych, aby se něco takového stalo na příjíždí do Prahy, samozřejmě se potká na hradě s tím zbytečným člověkem, ale nicméně budou tady probíhat ještě nějaká další jednání. Byl bych velmi rád, abychom dělali polskou politiku také, protože tam nám tady zcela schází zalipánka jiných a jiných a jiných a jiných. Jsme nebyli schopni si uvědomit, že se ve Varšavě něco děje, že máme na hranicích nějakou regionální mocnost a to jsou všechno věci, které bychom měli začít velmi vnímat a měli bychom bychom se snažit soustředit na to, že se nenecháme vydírat, jak si ze všech stran, zejména tady z té západní strany, že se nenecháme do nekonečna jenom takto sprostě kolonizovat. Takže byl bych rád, aby se něco takového stalo. Snad je to první krok, ale zatím říkám nevíme, co se bude dál dít. Mm -hmm. No, Peťo, posluchačka Milada chcela počuť odpověď aj od těba. Já budu stročný, ono se to dá docela jednoduše vtělit metaforicky do dvou e, písmen, nebo písmen na a to je V4. E, Vyšigrádská štyrka vznikla mimo jiné za účasti Václava Havela, kdysi dávno Havel měl tehdy v stavu, že spojí ty postsovětské satelity na tu americkou cestu a že prostě jako budou všichni se mít rádi a, a bojovat za tu pravdu a lásku a proti výloží a nenávisti a všechny tyhle ty žvásty. Um, um, um, ono se to poněkud uh, Uh, neujalo nějakou dobu poměrně dlouhou, možná 20 let, se ta vyšegrádská štrka omezila na nějaké takové spíš jako dotační příležitosti, nějaké konference, nějaké publikace a vlastně jenom spíš kulturní spolupráci. Ale politický rozměr to opravdu nemělo. A je, začalo to mít až v posledních, řekněme, tří letech, um, což určitě souviselo s Antoním Dudou, určitě s Orbánem a dneska i se Slovenskem samozřejmě se začal mluvit o tom, že ta v by mohla být zatraceně důležitým argumentem v projednávání jakýchkoliv evropských záležitostí, protože se uvědneme, kolik je to milionů lidí. Tak máme skoro 40 milionů v Polsku, 10 v Česku, 5 v Maďarsku, 5 na Slovensku, v Maďarsku taky, myslím, pět nebo tak nějak. Deset, A teď deset, se. Deset. Deset, deset, pardon, omlouvám se. A teď se na vážno mluví, zejména teď po uh, různých politických přesvědčeních v Rakousku, o tom, že bychom mohli. Se vrátit i, nebo jak si zblížit i z touto zemí. Dlouhodobě se mluví o zblížení se slovenskem, dokonce s Chorvatskem. To, to vlastně je to původní doznačné míry, původní sjímko, polská hranice, Rakousko-vrské monarchie. To byl státní útvar který měl svůj veliký smysl ve své době. A dneska by samozřejmě ne v pozici monarchie, ale v pozici toho nadstátního kooperujícího subjektu mohl mít obrovskou e, váhu při rozhodování v evropským, e, tom systému, té administrativě. A proto se toho všichni bojejí, proto všichni naši a liberální demokrati říkají, ve 4 je prahlá, mrtvá, měla by se zrušit. cošíme to od Lejnoví, to od kdekoho, že ve je nic. Právě čím častěji a hlasitěji oni to budou říkat, tím víc je jasné, že se ty V4 bojejí. Bojejí se Poláků. Samozřejmě, protože Poláci si při přístupových dohodách do Evropy, do, do Unie, vyjednali mnohem víc výjimek, než třeba my. Poláci a Angličani si vyjednali nejvíc výjimek protože měli na to silné e, obyvatelstvo a taky silnou vůli. E, a to je něco, co, co našim potentátům tehdy e, chybělo, a takže jedinou výjimkou, kterou jsme se vědnali my, tak za to stává se v klausa to byly ty Benešovy dekraty. Ale to, to se vracíme jinam. Prostě pro mě osobně, mám-li o tom takhle mluvit, tak pro mě osobně je nejperspektivnější vůbec myšlenka, oživení Vyšegrádu jako politického subjektu. Ďalej tu máme mail od posluchačky Zuzany, Nie je to ani otázka, skôr také konštatovanie jej názoru, teda vyjadrenie jej názoru, a neviem, no ako sa vysporiadate s tým mailom, lebo minimálne tá druhá časť je skôr teda na Slovensko zameraná, takže znie takto ten mail. Podľa toho, čo som počul tak Boris Šťastný povedal, že on a Turek sa zasadili o to, že v programovom vyhlásení vlády je zakomponovaná aj spolupráca s Izraelom. Tomio musí poslúchať silanistov vo vláde. A čo sa týka koalície SPD+, plus, podľa mňa sú tam oveľa inteligentnejší ľudia ako u nás tá partička okolo Huliaka, ktorá bola súčasťou SNS, preto si myslím, že to nemôže tak vyzerať ako u nás. Huliak a Miguel sú zločinci a nie ministri. Napísala Zuzana, tak k tej druhej časti asi ťažko vybudete niečo, keďže sa to týka Slovenska, ale tá prvá časť sa týkala Tomia Okamuru, Izraela. O tom sme už napokon hovorili dosť dnes, ale ak potrebu, chcete k tomu niečo padať, samozrejme, môžete? Asi ne, ako ja nevíď sebe spoluť, sebe k tomu. Dobre. Ja tak, ja, dávich no. tomu možná jednu vetu tak ja nemám rád to alepkovani, že je Okamura no, silnista nebo niekto Pokud si dobře pamatuju, tak Lipánek, když ještě nebyl ministrem zahraničí a byl obyčejným poslancem, byl autorem iniciativy, to mohlo být tak nějak 2018 19 iniciativy, na vytvoření společného meziparlamentního diskusního panelu mezi Českým a palestinským parlamentem, protože palestincům se ubližuje a je třeba jim pomáhat. Ledva se stal ministrem zahraničí, tak z něj byl ten největší izraovitá možná větší než všichni Izraelité v Izraeli. Je to jenom prostě jako normální pokrytectví, služba suž, suž, někomu, kdo si něco řekne. Na to bych vůbec nedal. Já nevím, jestli je to Mio jako poslušen nějakým izraelickým pokynům. Jak ho znám, tak on si nedá moc poroučit. On si poroučí hodně sám a hodně se, hodně se jak si, eh, jedná tedy samostatně. Takže, takže nevím. Jo? Jako, já to spolu se standou považuji za chybu a úplně zbytečně diplomatickou chybu, že spolu s tou ukrajinskou vajkou nesmrdá ani tu izraelskou, protože my se nemáme co vměšovat do zahraničních konfliktů. My můžeme vyjadřovat diplomatický nebo zahraničně politický nebo jakýkoliv názory ale vyvěšovat někde vajky je nevhodný, krom toho, že je to proti zákonu. To s tím absolutně souhlasím, ale že bych ho považoval teď za nějakého odputného Izraelitu, to s tím, asi ne, s tím bych asi nesouhlasil. Ešte jedna taká technická a, pos a ešte máme jeden potom mail Dobrý večer, v úvode ste spomínali, že Okamura je tretí najvyšší ústavný činiteľ, u nás je predseda Národnej rady druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak ako je to v Čechách? Ďakujem za odpoveď. Stano sa pýta. Viem, tam máte ešte predsedu Senátu. Nie? jednoduché, vy máte jednokomorový parlament, my dvojkomorový. To znamená, je prezident, pak je predseda Senátu, parlamentu, pak je predseda snímovny, parlamentu, pak je predseda Vády a pak je predseda Ústavního súdu. To je jediný rozdiel. Áno, áno, áno, vy máte presne ešte pred ním predsedu Senátu. No a ešte Zuzana dala upresňujúci mail, že ja som v žiadnom prípade nenapísala, že je Tomio Sionista, ale že šťastný je Sionista. T áno, však tam ste písali, že on len Tomio musí poslúchať Sionistov. No. Dobre, tak aj tento, tento doplňujúci mail sme prečítali. Tým pádom som vyščerpal všetky maily v mailove Neostáva len sa vám obidvom veľmi pekne poďakovať. Standovi za to, že si cestu ku nám opäť našiel. Posluchač... Na to ja veľmi rád. No tak to, tak to dobre, to je slovo dobytky, ako sa hovorí tu u nás, Stando. A budeme s tým teda počítať, že ty veľmi rád. Tak ja si myslím, že nie je ďaleko doba, že ťa tu budeme počuť opäť. Či už teda v tejto relácii, alebo možno aj nejakej inej tvojej, vlastnej, lebo vieš, že táto možnosť je tu vždy stále otvorená. Takže, takže všetky možnosti sú otvorené. A v každom prípade som veľmi rád, že si sa dnes vrátil, či už v podobe holuba, alebo v podobe dravca najdravejšieho. No skrátka a dobre, dvere tu máš otvorené, sme radi, že si tu bol standov. do, sa pekne do počutia. Dopočutia na milí přátelé, kamarádi táborových ohňu, ale sa sa teším, že niečo ešte vymyslíme. Tak, stáno novotný bývalý český policajný prezident bol dnes hosťom relácie Dualog, no a sparing partnera veľmi zdatného mu robil Peťo Žantovský, ktorý ale zároveň mal aj tú funkciu, že bol hudobným dramaturgom a táto funkcia mu ostáva až do konca relácie a vždy to tak býva, že pri tej rozlúčke sa ešte aj lúčime s poslednou pesničkou. Takže Peťo, tebe ďakujem tiež za dnešok veľmi pekne. Já děkuji samozřejmě tobě, Standovi, jenom bych doplnil s dovolením skromně, že bývalý časy, kdy si k jeho bývalé funkci v policii eh, připojoval, že je předseda eh, asociace nezávislých médií, což stále je. Což stále je a proč tak... o tom mluvím? Protože nám dělám asociaci PR, protože v prosinci bude vydávání již. Desátého ročníku eh, kramériových cen za nezávislou žurnalistiku a pozor, bude opět federální, takže tam bude i někdo hmm nevím přesně kolik laureátů ze Slovenska, ale určitě to budou velmi zajímavý lidé. Tak jako kdykoliv v minulosti, až ať tam byl pan Michalko, ať tam byl pan Kapusta, ať tam byl co já Jožo Banáš, kohokoliv si zpomenu, tak to byly vždycky mimořádné osobnosti slovenského eh, politického, společenského, novinářského prostředí. Takže i letos eh, půjdeme tímhle směrem a kromě toho samozřejmě chceme ocenit ty významné postavy, české scény. E, takže doufám, že, e, že se k tomu ještě třeba někdy vrátíme a připomeneme ty lidi, protože za těch deset let už je to, mm. podle mého odhadu, tak 60-70 lidí, z nichž takových 5-7 už ani nežije. Hmm. a stálo by za, je to v podstatě taková zlatá síň český a slovenský žurnalistiky a, a společenského uh, myšlení, takže myslím, že ta cena v vlastně svůj účel, takže, takže to je i díky standovi jako předsedovi asociace nezávislých médií, takže díky Standovi za spolupráci a za ty, ty věci všechny. Děkuji u tobě Petře a myslím si, že to dotáhneme, že to desáté výročí, že bude stát za to. Uh -huh. A dobre že, si to, Peťo, dobre, že si to spomenul, túto vec ja som zabudol na to, presne tak stanoje šéfom asociácie. A už len teda dodám technicky pre Slovákov, prosinec je december, to už viem, lebo vtedy deti prosia o darčeky. Tak aby ste vedeli, v decembri to bude všetko toto sadiať. No a teda, když už sme u tých <laughs> miesícu, tak uh, chorvatsky uh, slovo prosinac znamená listopad. Aby to, aby to bylo ještě o něco komplikovanější. Ale je to december, jako ve všech normálních e, západních, když jsme na tom západě zemích, je to december, a tak dále. Všechno je dětství římské, ano, samozřejmě. Tak, bude to v decembru. E, poslední písnička, kterou mám povinnost představit, je opět od kapely Abayaga. A myslím si, že je to zase takový jako nadlehčený kousek, který si myslím jako rozloučení s toho rávací bude bude vhodnej, venuje se zlatý kľúk a než zazní, tak ja sa s vám se všim malúčim, bár si s tebou, stando do tebou a hlavne se všemi našimi posluchači, posluchačkami ať už na premiére nebo kdyko později na archívu slobodného vysielača. Miejte se krásne a naslyšeno za 14 dní. No a boli skoro ni z Bansko-Vistrického štúdia sa pripája. Majte sa pekne, a do počutia. Zlatou kartu, zlatou Zlatý zuby, zlatou partu Zlatou ženu, zlatý děti Zlatej odpad, zlatý smeť Ja mám prostě všechno zlatý Co je zlatý, to je svatý Ja Zlatý klouby, zlatý kčle, zlatý šrouby. Jsem zlohej kluk, mám zlatou auru, zlatou víc se Singapuru. Mám zlatou cíhu i zlatou klec, můj rodnej kraj je hud. Já mám strašně velkou cenu. V bytě zlatou každou stěnu. Zlatý vači, zlatý dyk, zlatý pohár, český liky. Rodičem mám taky zlatý, zlatou svatbou. strep to toka jsem zaj mám zatą auru zaci že si a